Egy, két, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Nem! fogom zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmába van. nem. Nem! Feljancsi. Elég! Miala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit már itt? Igen? Úgy döntöttem, hogy ma alapvetően magyar filmzenék fognak szólni, talán annak apropóján is, hogy valamikor 49 9 után kapcsolom Stólandrást, akivel a legutóbbi sorozatban való szerepléséről, annak kritikájáról, valamint a magas nézőszámról, a teljesítménykényszerről, az életkorról és az annak megfelelő gondolatokról, mondjuk az életkornak megfelelő gondolatokról váltunk szót, ez így egy kicsit odonnal ilyen hangzik, talán nem. Mindenesetre, aki 49 után ráteker a 87.6-ra vagy a Spirit TV-re, és aztán ott marad, kaphat izelítőt abból, amit én szeretnék megbeszélni Stól és amit aztán Stól András megbeszél velem. Nemes Gábor csütörtökre került Hová én, Jó reggelt! Ma a 2020. május 19-e van. A pontos idő 4 8 óra van Ez a kejfej Jancsi minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven a nem Felett és a korlátozott mértékben ajánlott műsora. E műsora melyből tartalmi kísérletette szára a fontos a fontos talántól. E műsorami. Tegnap rám dudált valaki egy benzinkútnál, és egészen elképesztően viselkedtem. Volt előzménye is, megbolondult az autóm riasztója, amit valahogy be tudtam állítani, de aztán valaki rosszul nyúlt hozzá, aztán megimberiat de nem volt magyarázat arra, tehát én nem találtam magyarázatot arra, hogy miért viselkedtem úgy, ahogy viselkedtem valakivel. Bennem ilyen nyomot hagyott az, ahogy én viselkedtem, arról fogalmam sincs, így a távolból is elnézést kérek tőle. Én teljesen megdöbbentem a saját viselkedésemen, én saját magamat így egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányszor láttam vadidegennel, tehát az, hogy... A magam társaságában vagy olyanokkal, akikkel, szorosabb van így viselkedem, az se gyakori. De hogy vadidegennel így viselkedjek, hát az... Így aztán ennek vagyok a hatás alatt, és valószínűleg még maradok is. Ennél sokkal többet a történetről nem akarok elmesélni. De miután a Kejfej Jancsi mindig is egy hangos blog volt és van és lesz. Ezt feltétlenül hát akartam mondani, ha már ez a műsor egyébek közt azzal az alcímmel rendelkezik, hogy bele van mindaz, amit az elmúlt napról és a mairól tudni kell vagy érdemes. közben elfelejtettem zenei szerkeszteni. Ezek jobb gépek, mint amelyek voltak a kúban. Jó reggat! Jó kívánok, kári vagyok! Aló! Figyelek! Ja, kérd, kérd, kérd, kérd, Kérdezhetek valamit? Igen. Amikor ön betelefonál egy vadidegen Palinak, mint én, és azt mondja, hogy Klári vagyok, a valé mit kezdjek? Hát ez a nevem, és nekem ön nem vagy idegen, nem már Csak az idegen. Félét, félét, hogyha ugye találkozik két ember, és nem ismerik egymást, akkor bemutatkoznak teljes nevükön. Az, hogy Klári vagyok, az olyan, mintha ön be akarná azon is magát a fodrásznám, és azt mondja, Klári vagyok, a Jánoshoz jöttem, és akkor azt mondják, igen, még kell várni öt percet. E és azért kérdezem öntől, mert mint arról terapi szó volt, én egyfolytában felbontok evidenciákat, és ugye engem gyakorta hívnak emberként, Klári vagyok, Pista vagyok, Géza vagyok, Dénes vagyok, és úgy az van bennem, hogy oké, rendben van. Most ugye más azt mondja erre, hogy János vagyok, de hát én például az, hogy János vagyok, az csak az egész közel ismerőseimnek szoktam mondani, és ezért gondoltam megkérdezni, hogy ez a Klári vagyok, ez mégis milyen antré? Nem szemrehányás, csak érdeklődés. Jó, már ezen gondolkoztam, hogy bemutatkozzak teljes névvel, vagy csak így, vagy se, vagy már mielőtt. És mi alapján döntött? Ez így hirtelen jött. Oké, menjünk tovább. Na, tegnap föltette egy utolsó számot. Igen. És kérdezte, hogy meg tudja mondani valamit, hogy melyik ez a szám, és addig nem mertem telefonálni, míg későn hívtam. Nem akartam mondani, hogy a volt. De nem a volt. Látja, milyen érdekes? Többen hívtak egyébként, és többen hagytak üzenetet, de nem a volt. Hát ki volt? A Yardbirds volt, és Beck igen ja. hát akkor csalódtam. én nem Na, ezért nem mehetem hívni, mert mondom, ha nem találom el akkor ciki de nem, nem, nem ciki, semmi se ciki ahogy tegnap viselkedtem, az se ciki de nem, egyáltalán nem ciki Értem, értem azt, hogy ő most beleesett egy ilyen gödörbe, tehát hogy telefonált, elszámoltatták a vezeték nevvel, helyett a keresztnevével, a megoldás volt jó, de attól még nem volt ciki. Nekem az. Nekem nem. Egy dolgot tisztázzunk, ha ön úgy érzi, hogy ön most itt ebben a műsorban égett szagot hagyott maga után, nekem jó az orrom, fáradt vagyok, akkor még jobb az orrom. Nem hagyott maga után égett szagot. Jó, köszönöm. Szívesen. Hogy az ellenkezőjét megmondtam volna, azt hiszem, hogy a mai hangulatomban igen. Ön éget szagot hagyott maga után, de nem hagyott maga után éget szagot. Mert ide ad kanyarok, de mégis szerepel, és senki nem előtt, és te vagy, aki győz, de hiába vagy gyors, amikor szembe jön a sors. Úgy zakatul a szív De érzed oda bent Hogy bárhol is vagy vigyázzak Hát sok a hanem Ha nem vagy egyedül Majd minden sikerül És végül kiderül Valami Amerikadék Most is ugyanúgy Az a tűz, és egyre biztóván... Haladok azon az úton, ami a Kejfe Jancsi útja. Hallgathatnék, de ma nem ezt az utat választom, és valószínűleg egyre többször nem ezt az utat fogom választani. A TV rádió vezetőségével, felső vezetőségével sikerül szót váltanom, nem maradéktalanul, de annyi információt át tudok önöknek adni hogy ez a hét végig megy, a jövő hét végig megy, a jövő heti Civil viszont pénteken veszük fel, tehát őszintén remélem, hogy szombaton semmi nem történik olyan, amit hiányolni kéne. Én pünköskor elutazom Nyugat-Magyarországra, lett döntve. Legközelebb tehát aztán június másodikán kedden találkozunk, és a nagy menetelés itt a Keyfejáncsi Rádió és a Spirit TV változata egészen július 3-ig, kornél és somonapiáig tart. Minden nap kísérleti műsor, minden utolsó adás, aki július 3 lát, az más csodákra is képes, de ez a közeljövőnek a programja. Ha nem üt le a hajókötél, akkor az egyetlen június 1-i hétfői napot leszámítva az összes hétköznap rendelkezésére állok, a rádiónak, a tévének, de leginkább önöknek. Köszönöm szépen, hogy beszélgettem I. Lászlóval. Mondtam, hogy hiányolják önök, vagy néhányan már hiányoltak. Júliusban visszatér, hogyha megszűnik a veszélyhelyzet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én a festi úti... <kül> öregek otthonával kapcsolatban szeretnék egy-két kérdést feltenni a levegőbe, hát ha valaki elkapja. Minden intézménynek van vezetője. Miúta kifölt a Elnézést, járván... Én a Skultéti körülbelül kb. 5 perccel ezelőtt sms-eztem. Nem úhajt megszólalni. Bocsánat, akkor... Én azt kérdeztem tőle, hogy soha-e Amire szerintem már csak azért sem született válasz, mert akkor már egyéb dolgai voltak. Így is több sms küldtem neki szerintem, mint amennyi illdomos volt, de hát erőszakos vagyok. Kriaszter Attila szerint származásomnál fogom. Ezt mindenki kódolja úgy, vagy dekódolja úgy, ahogy akarja. És miután visszakérdeztem, hogy soha nem fog rendelkezésre állni, miközben tudjuk, hogy soha, soha, soha sem mondasz, hogy soha, írtam, hogy neki és az otthonban lakókat, a lakóknak a legjobbakat kívánom, ami szerintem minimum, és az ember ezt evidenciának veszi, de ha megírja, lehet, hogy akkor az fél jó másodpercet. El tudom képzelni azokat a hétköznapokat, amiket Skull T.T. József megél, Hogy egy stáb egyébként dolgozhatna azon, hogy az ott lakókkal, a, a, az ott dolgozókkal, és a hozzátartozókkal interjúzzon, ezt nem tudok hozzászólni, én nem vagyok stáb. 06 1 877 0877. Tehát beszélgettünk tegnap Első Lászlóval, aki visszatér, ha megszűnik a veszélyhelyzet, és valamelyikünk szájából elhangzott Végülis beszélgetést az ember nem szívesen tárgyal ki, hogy ez az egész, amit mögöttünk van, olyan, mintha meg se történt volna. Pontosan mondva, mintha egyébként valami placebo kaptunk volna, arra nézvést, hogy hogyan viselkedünk akkor, ha megtámadják az országot az ufók. Itt most többünk gondolatát foglaltam össze, tehát ebben benne van az is, amit az első mondott, meg amit én, mint a babot és a lencsét, mindenki válogassa szét, különöztekintet arra, hogyha tudja, hogy melyik gondolat kié. Ahogy telnek múlnak a napok, bennem egyre nagyobb a hiányérzet, de ha pontosan rákérdeznek, hogy mivel kapcsolatban is van hiányérzetem, azt nem biztos, hogy jól meg tudnám fogalmazni Bár ha rákérdeznek, akkor kiterül Hogy tudnék erre válaszolni Magamnak fölteszem a kérdést És csak bonyolult válaszokat tudok adni Úgy a szív, De érzed oda bent, Hogy bárhol is vagy Vigyáznak rá sokan ide lent Ha nem vagy egyedül, majd minden sikerül És végül kiderül Valami Amerikadég azt is Nézd ugyanaz a tűz, és egyre víz tovább Nem tudod mi, de elhiszed, hogy vannak még csodák Mert okod aki fél, de valakire remél És végül odaélje Valami Amerika még Most is ugyanúgy vár Itt minden, aki él. A 2020 május 19-e Kedvan a pontos idő Egy perc múlva lesz fél nyolc Ez a kejfej Jancsi Minden amit aznapról az tudni kell Vagy érdemes a hallgatók a tévénézők Valamint a Netezők És Fiala János reggeli műsora Negyed és hármnyed kilenc között Onnantól kezdve csak a Netezők És a rádió hallgatók műsora Még kilenc után Néhány perccel Stól Andrást kapcsolom hmm. Mert túl sokat előtt 0877 Figyelek, ha van mire Most is ugyanúgy vár Itt minden, a ér Csak vedd el, ami Valami amerikad még Most is ugyanúgy vár Itt minden, aki Olyan pad, hogy ha valamelyik dalnak a dinamikája alacsonyabb, mint a többi, akkor azt nem tudom felerősíteni szíves elnézést. A civila pályán egy helyet javított a múlt heti helyezéséhez képest, és a 30. lett. Ennek azért is van jelentősége, mert 15, 30 és 50 ebben az osztályban hozzák a tévéműsorokat a nézettségük alapján, tehát a második kategóriának a végébe belefért. Köszönöm! Nagyon kívánok, hát a táncát. Igen. Belenéztem reggel az RTL klubnak a reggeli műsorába, ahol azt hiszem van olyan, hogy pellernővérek, ha nem tudom pontosan, akkor elnézést kérek a tévedésért, és ott vihogtak, és úgy azon gondolkodtam hogy hát az egyiknek eddig ott volt a férje, aki most már nincs ott hogy őt miért takarították el onnan, vagy ő miért ment el, arról fogalmam sincs, addig, addig azt se tudtam hogy miért van ott, tehát arra a feladatra, amire oda szerződtették teljesen alkalmatlan volt, de itt van egy valami magára adó csatorna, amin van egy ilyen hehegős műsor hehegősek a Peller testvérek, akikről én szakmailag nem gondolok semmit, de ott van Pimaszúr, úr, aki egy világ tehetséges fiú, az is ott heheg, a Lakatos Márk az mindenhol heheg, miközben egy dologhoz ér, de az meg nem beszélős műsorhoz való. Ez csak onnan jutott az eszembe, hogy valamelyik műsorban szóba került az, hogy amennyiben a szintér lehetővé tenné, akár táncra is perdülnék, de az arra a műsorra vonatkozott, a mostani hangulatomban eszembe nem jutna a táncra perdülni, de ez a hallgatónézőt nem nagyon zavarta. Hát a tipikus eset elmondták annak idején a szüleim, hogy ez pontosan mit jelent, azt tőlük kéne megkérdezni, én csak feltételezem, hogy jó helyen alkalmaztam. Jó reggelt! Egy gyors kérés, mi volt ez a szambás? Mi volt nem nagyon jó? Hát ez a Koltainak a szamba című filmjéből. Miután a Stól fog szerepelni 49 után, így úgy gondoltam, hogy magyar filmzenéket szedek össze otthon. Hát úgy néz ki, hogy ez sikerült. De. Nagyon köszönöm Nagyon szívesen! Hello. Rádiónak van néhány egészen világtehetséges műsorvezetője, közöttük is vagy közülük is kimagaslik a meglehetősen érdesmodorú uh, Szénesi Sándor, aki tegnap délután volt Bolgár György műsorsávjában a műsorvezető. Ugye ilyenkor mindig eszembe hogy annak ide a magyar rádióban azt mondták, hogy műezzin, de ugye ahogy az akkor viccesen hatott, ha ma azt mondom, hogy műezzin, akkor annak ugye egészen más a csengése. Eltelik 20-25 év, és ugyanaz a szó egészen más jelentéstartalommal bír a kontextusokán. Tehát nem műezzin műsorvezető. A műezzint egyébként nem én használtam, de attól még használták. Elbeszélgetett Kéri Lászlóval, és azon gondolkodom, hogy hogy ez Szénesi Sándornak volt-e az ötlete, vagy sem, nem tudom. A Szénesi Sándorról egészen hihetetlen az, hogy kivel való beszélgetését élvezi, és kivel nem. Beleértve, hogy Szénesi Sándor egy olyan kvalitás, hogy a riport alany is élvezheti, hogy egyébként a Szénásival beszél. Nos, a Kiri Lászlóval folytatott beszélgetésbei menet közben kapcsolódtam be, Kicsit olyan volt, mintha egy ismétlő műsort hallanék, amit egyébként Kéri Lászlóval kapcsolatban bármikor érez az ember. Kéri Lászlóval kapcsolatban ez azért nagyon furcsa, mert ő nekem egy nagyon fontos szereplő volt az életemben. Talán az első felesége révén szereztem meg életem első állását, valamikor nagyon közel éreztem magamhoz, és ahogy telt múlt az idő távolodott, valószínűleg erről külön műsort lehet készíteni, hogy emberek beszámoljanak arról, hogy egy és ugyanazon a személy hogyan közeled, távolodott tőlük, miközben sosem voltak barátok. E, és a terapi beszélgetés Kéri Lászlóval konkrétan olyan volt, mint egy lejárt lemez, az ember hallgatta, hallgatta, Kéri László és a szénási helyett is időnként befejezte a mondatot, majd jöttek a hallgatók és kielemezték a nagybüdös semmit, és aztán hál' Istennek, voltak olyan beszélgetések, amelyekhez érdemben hozzá lehetett szólni, és amelyben érdemben tudott megnyilvánulni a színási. Csak nagyon érdekes volt ezt az izét hallgatni ott a 92.9-en. vagy lesz reggel 3-8. Az autónak a riasztója hasonló módon... De azt hiszem, hogy ez nem az az autó volt. Ugye a Kriszt az, az, az előző autó volt. Az is egy honda volt. Ez még azt hiszem nem viselkedett így. Az Albániában bolondult meg, Tezévárában. És hát azzal fenyegetett, hogy mi onnan nem mozdulunk el, mert ugye ha beriad akkor azon kívül, hogy olyan hangot hallat, hogy egy légószirénának nincs külön hangja. Kívül nem megy, illetőleg ha megy, nem is működik benne a power steering, tehát ez az izya, ami által könnyebben lehet mozgatni a kormánykereket, és a motor se indul el. A Tétamás Tamás mondta nekem, miután próbált nekem segíteni, de nem sikerült, és ott is nagyon ingerült voltam, és akkor is nagyon melegen volt, tegnap is nagyon melegen volt. Mondta nekem, hogy végül is nem az északi sarkon vagyok, és akkor elraktam a telefon, mert azt gondoltam, hogy mi nagyon jobban vagyunk, de ebben a szituációban a humornak ez a válfaja nem hat rám jól. Ma ismét várom tétamás telefonját, az autó Buda van. Jó reggelt! Jó reggelt! Remélem, nem a nagybüzös semmit akarom elemezni, vagy szeretnék elemezni. Nem értem, hogy miért beszél mindenki önt is beleértve a, a vészhelyzet megszűnyésé. Beszélyhelyzetről beszéltem. Vagy beszélyhelyzet megszűnésé. Az az azért, mert a kormányzat nem. azt mondta, hogy vissza adni a parlamentnek azokat a jogos amelyeket valamikor márciusban. Pontosan így, pontosan így van. Na most elnézést nem azon nem kívül, mondja. hogy ő jogászkodni akar, valami lényegeset is akar mondani, vagy jogászkodni akar, mert, mert ahhoz nincs hangulatom. Nem jogászkodni, nem, hát veszélyhez ez önmarad, hát Merkeli professzor, vagy a falu. Elnézést, itt egy jogi státusról van szó. Van. A uram arra kérem, hogy tehát értem, fontoskodni otthon. Jó. De tudni, abszolút, de hát, abszolút. Uram, veszélyhelyzet az ön életében kétezerszer volt. Olyan veszélyhelyzet, amit egyébként itt most elrendeltek. Az ön életében először volt a kettőt ebben a műsorban ma reggel ne kavarja, jó? Ma reggel nem tudom. És ezt pontosan tudja, hogy igazamban. De bennem nincs hiányérzet, hogyha zene szól vagy van. Ez nem a műsornak a szegénységi bizonyítványa. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A főpolgármester úr nem bűtödta meg, hogy nyilatkozzon a hízes otthon az azért nem értem, hogy mi nem akar nyilatkozni. Köszönöm, Isten. Isten hálásra. Fontoskodó kettő. Reggel belenéztem a sajtóklubba is. Hát, emberek hogyha nekem lenne, tehát komolyan mondom, vágyat érzek arra, hogy elővegyem a sajtóklubot, egy nagyobb társaságban leüljek, tehát ez nem most lesz, és kielemezzem, hogy abban mi miért történik, és mit jelent. A sajtóklub azt hiszem, hogy közel 50 perces, tehát talán az 50 percén nem mennék végig, mert annak az elemzése lehet, hogy több órába kerülne, de egy negyed órát, húsz percet szívesen kielemeznék Önökkel együtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha még vágyat ér, ez arra, hogy megszólaljon, akkor ezt néhány másodpercim megteheti. Viszont hallása. Hiszen bizony azt akartam kérdezni, hogy a sátán tangóból hozott a zenét, komolyan, annyira jó. Ez most nagyon ülik a hangulatához, ugye? Jó rá. Valaki Jó fel. reggelt kívánok! Ilyen szürrális élmények, mint a reggeli sajtóklub. Szintén 5 órakor ilyenek kell kezdeni. Nem, a kérdése teljesen jogos, ugye én nagyjából 4 óra és 4-6 között kellek, és annak függvényében, hogy mennyi ráérő idő marad csinálok különböző dolgokat, keresztrejtvényt fejtek, kávét iszom, a stólféle anyagot rendezem, CD-ket szedek össze, és így tovább, és így tovább, aztán lehúpanok a kanapéra, bekapcsolom a tévét, szörfözök rajta, rátom rajta a Peller testvéreket, ha így hívják őket, aztán rajtafelejtem a tekintetemet a, a sajtóklubban, és hát egész egyszerűen nem, nem, nem tudok napi rendre térni fölött. Tehát, hogy nem tudok nap, tudja, őszinte ahogy nem tudok napi rendre a fölött, ahogy tegnap viselkedtem ott a benzinputton. Amiben úgy voltam impertinens, és úgy voltam elviselhetetlen, hogy könnyen lehetséges, hogy az illető számára, akivel viselkedtem, már rég elfelejtette az egészet. Magamnak nem tudom megbocsájtani, ami tegnap történt. De nem azért, mert szörnyen viselkedtem, hanem azért, mert kivetkőztem úgy magamból, hogy azóta nem tudtam visszavetkőzni. Tehát egész egyszerűen nem tudtam visszabújni abba az alakomba, amivel egyébként rendelkezem, és hát mi a jó nyavajakorsággal foglalkoznék, mint azzal, hogy tegnap mi volt az, ami engem erre rávet, mert önmagában az, ami történt, ahhoz ez kevés. Na most akkor értse, hogy miről beszélek, én most reggálomkor belenéztem ebbe a Bencsik, Bayer, Hudgerge, és nem tudom ki van még ott, hármasba vagy négyesbe, az volt bennem, hogy ezek az emberek egyébként azt követően, hogy ezt a műsort megcsinálják, hogy kurvára! ez 14 éven oljaknak nem való műsor, hogy kibaszott módon nem szégyellik-e magukat egész egyszerűen azért, mert valami olyan aljasságot követnek el számomra teljesen érthetetlen módon. Nem értem a célját, én tennap tudom, hogy miért viselkedtem úgy, hogy viselkedtem, de nincsen rá magyarázatom. Tehát egész egyszerűen úgy szégyellem magam, hogy ezt nem tudom jól elmondani, fel kell tudnom dolgozni és ez sokáig fog tartani. A sajtóklubot nézve pedig az emberi aljasságnak láttam valamiféle megnyilvánulását, érdek nélkül, értelmetlenül fogalmam nem volt, hogy ez micsoda. Nem volt abban tartozás abban négy ember vagy három ember úgy működött kalákában, hogy úgy voltak rosszak, hogy közben nem egy filmet láttam, ami az emberi gyűlöletről és a rosszaságról szól, annak érdekében, hogy számomra felszabadító élményt nyújson, hanem úgy volt koncentráltan egy ilyen sűritmény, amivel nem tudtam mit kezdeni, és amire rá kéne kérdezni nap mint nap, abban a pillanatban, hogy az ember ezt hallja vagy nézi, hogy ezt most miért csináljátok? Hát ez... Haló? Figyelek! Elnézést lehet, hogy megszakadt. Nem szakadt Ez szakad szakad Ez egy, egy, egy iszonyatosan érdekes, ugye, ez a sűrítmény, amit említett. Ez sajnos egyre inkább bennünk, bennünk van. De bennem Én nincs, ér. uram, bennem nincs! Hát bennem sincs, csak az, hogy ezek az emberek erre az abszolút abszol abszol sűrítményre játszanak rá. Jó, csak de, de azt értse meg, hogy ezáltal olyasmit csinálnak, amikor. Tehát érti? Most mondok valami totál értelmetlenséget. Például horgászhatnának helyette. Lehet, hogy nem horgásznak, de az is lehet, hogy unatkozhatnának helyette. De valami olyannal töltik az idejüket, olyan, mintha hogyha ön elmenne kakilni, miközben önnek nincs székelési vágya. És akkor kimenne, és akkor azt kérdezném, hogy de hát miért megy ki? Tehát ezek az emberek olyan öncélúan fröcsögnek. Ráadásul a tényanyag, amivel rendelkeznek, az is felébe harmadába rendelkezik. Olyanok, mintha az ember bedobna 20 forintot, és 20 forintért ez jár, mint valami zenegép sajnos itt tartunk. Annak nem tartok. de uram, ez a sajnos itt tartunk, ez értelmetlen, mert nem tartunk itt sajnos. Mit jelent, hogy itt tartunk sajnos? Nem, nincsenek olyan elődök, mint volt egy mesterákos. De ez nem a mest. Figyelj, eddig azt hittem, hogy egy értelmes emberrel beszélgetek. Nem volt rossz a példám. Olyan, mintha kimennének kakilni, miközben nem kéne kakilniuk. A pszichátria ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, az azért nagyon érdekes dolog, mert valójában önök és én mindannyian nagyon kevés dolgot csinálunk véletlenül, miközben nagyon sok dolgot csinálunk véletlenül, abban nagyon sok akaratlagos, vagy nagyon sok genetikailag, történelmileg kódolt elem van. Arra próbálok rájönni, hogy ez a négy ember, vagy közülük egy, vagy kettő, vagy akármelyik mérviselkedik, úgy... Hogy viselkedik? Én Húd Gergelyel egy időben rendszeresen találkoztam. Egészen másféleképpen viselkedett. Velem. Jó reggelt. Halló. Figyelek. Figyelek. Halló. Halló. Mondaná? Persze. Üh, hát én eleinte nem néztem ezt a műsort, de most azt érzem, hogy függővé váltam, mert nagyon tetszik nekem, ahogy ezt az egész dolgot kezeljön, hogy a hülyeségeket hát finoman kifejezve lekapcsolja, és megpróbál érdemi dolgok után menni. De most akkor ezzel lépjünk túl, mit akar mondani? Hát ennyi lett volna. Jó, a, a, akkor, a, a akkor, egész... akkor welcome. Köszöntöm a klubban! Azóra után egy régi elemet fogok felidézni, embereket hallgatok meg, arról, hogy éppen hol vannak, mit csinálnak, egy ilyen körkép, miért még a stolt kapcsolnám. 061-877-0877 Ide még egy ilyen zene jön, aztán utána cserélem a zenét. Életvidám a perce következnek, nyolcig itt egy kicsit el. 061 -877 0877 még egyszer elnézést a csúnya szavakért. Ilyenkor mindig azt gondolom, hogy azok nem pótolhatók, és hát mondtam, hogy a minis a 14 nem, fölötte is a korlátozott mértékben ajánlott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Mária vagyok. Sajtóklubba azért viselkednek így, mert nem újságírok, hanem propagandit. Elnézést, én csak azokkal beszélgetnék hosszabban, akiknek van valami véleményük, tehát, hogy ilyen grafitiket fújjanak a rádió műsorom, ami tévéműsor is falára, arra köszönöm szépen, nem tartok igényt, azt letörlöm, de ebben ne szórakozzanak vele, mert elfáradok. Jó reggelt! Jó reggelt! Önként ugrott le a hídról. Kész az egész, vége már. Jó reggelt! Hálló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Éva vagyok! János vagyok! Nagyon tetszik a műsora, és nagyon egyetértek a gütigyomot, hallossát? Nem nyomtam ki, csak Víges most. Én, hogy... hm. Jó reggelt! Jó reggelt, Piola úr! De viszonylag régen nézem a sajtókokat, teljesen mazoista módon forgatónak és felháborítónak tartom. De figyelj, ezt időnként biztos én is hülyeségeket beszélek. De például nem beszélek szándékos a hülyeséget. Ha én például Karácsony Gergelyről van szó, vagy bárkiről, aki az én életemben a, a, a, a, azt hogy munkásságomban, de ki vagyok én, hogy munkásságom legyen, tehát aki, a, aki az élete folyamán tartósan együtt voltam valakivel, és egyébként ott történt valami, arról általában azért számolok be hosszabban, hogy azok, akik nem ismernek, vagy nem ismerik a történetet, megtudják, hogy azt a, azt a kapcsolatot mi befolyásolja, hogy azt követően megpróbáljak abban objektíven, vagy relatíve objektíven megnyilvánulni. Én szándékosan soha se hazudtam, eh, hazudni se hazudtam, eh, volt olyan, hogy dologokról nem beszéltem, hogyha az nem volt célirányos, szándékosan nem ferdítettem, és szaharc szándékosan soha nem kevertem. Nem értem azokat az embereket, akik szakmányban ezt teszik, pénzért eh, olyan lelkiismerettel, ami lelkiismeret azt követően is velük tart, hogy el a stúdiót. Ez, amennyiben van Biztet, de... uram, mindenkinek van lelkiismerete. A Bajel Zsolt semmivel se kisebb az önénél vagy az enyémnél. Akkor érthetetlen valóban egy propagandaműsor. Nem propagandaműsor. Ezzel nem lehet... Az, hogy a propagandaműsor, az olyan, mint a Fosztó képző, az azután evel már nem kell érdemben foglalkozni. Nem, az egy ugyanolyan műsor, mint ez. Mondok önnek egy példát, jó? Ön egy hallgató, vagy tévénéző? Na, mikor melyik? Most éppen tévénéző. Értem, tévét. de a Kejfej Jancsit régóta követi? Régen, igen. Akkor a Szigszai Péter történetet a Navracsicsal ismeri a Hír tévével? Igen. Nézze! Szigszai Pétert egészen addig nem zavarta az, a kijelentése, mely szerint egy bizonyos tévécsatornap műsorstruktúraje más lett volna, hogyha nyer a Fidesz egészen addig, amíg el nem jöttek a 2010-es választások, ott beperelt és sajtóhelyre nyert. Hogy hirtelen ott mire jött rá, fogalmam nincs. Ezek a fiatalok ebben a műsorban hétről hétre olyanok, mint akik megrendelésre valamire rájönnek, csak nem értem, hogy megrendelésre hogy lehet rájönni. A propagandaműsor az önmagában nem magyarázza ezt. Hát szerintem egy eléggé különleges jellem kell, vagy nem tudom mi kell hozzá, hogy ide beüljenek négyen, hergeljék egymást, fél információkat betolva, hergeljék a népet, mert nyilván ez van egy réteg, akinek ez jó leső érzés, hogy ma ezek jó megmondták, jól odamondták. Igen, de ez ebben a, a formában jelent. se igaz. Vagy nem jön el. Ezt ugye olyan, mint a vicc a, a szadistával és a mazóistával. üs, nem. Jó Jöreget? Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok, Judit vagyok, szeretnék bekapcsolódni. Bent van kapcsolódva. Köszönöm. Mondom, bent van. Innen már csak ki tud kerülni. <gül> Jó. Szeretnék a fialaúról. De vele beszél az Isten ágya már, meg mit gondol, hogy kivel beszél? Ki vagyok én? Feri a postás? Na, hát csak akartam mondani, hogy ma nagyon indulens, és nem tudom, ki azt tájviszad, de ez a szerelésebben nem az ön korábban való. Egy, kettő. Miért ócsárolja ön a kollégáit? A én nem fár. ócsárolom a kollégáimat. Azt mondja, de, ugyanúgy ócsárolom, amit hogy fölvettem ezt az akót, tudja? Ezt az akót gyakran fölveszem, csak még nem látta Igen, rajtam. Igen, a korosztályommal a... pedig ne legyen Igen. problémája, mert a korosztályom azt a ruhát veszi föl, amilyen van neki, és ez kedve van. Igen, hát azért már ebben a korban megnézzük, ha beülünk, és reggel korábban nem beszélünk én Módon, Egyáltalán nem beszéltem asszony a ordinárémód. Dehogy nem, dehogy nem, bálugatladó, Minden bálugatladó, bálugatladó, szavamat megmagyaráztam. Mindent meg az, hogy ő nem ért velem egyet, az, hogy nem tetszik a ruhám, az önnek szuveri joga. De ahhoz ne fizön olyan kommentárt, ami nem tartozik oda. Mert ha azt mondja, hogy nem tetszik, akkor értelmes. Ha viszont ezeket összekavarja, akkor értelmetlen és olyan benyomás kelt, mintha hülye lenne. Jaj, köszönöm szépen, kedves, hogy egy idős hölgyet lehülyéztem. Nem hülyéztem le. Hülye. le. Mondom, nem hát, hülyéztem le. Mondom, nem hülyéztem le, és az én szüleimet önne vegye a szájára. Hát sajnos nevelési hiányosságai van. Na, a akkor erősztet. innentől kezdve. De érti, a nevelési hiányosságaimmal viszont annyira visszamegyek az életkoromba, hogy akár felvehetnék pelenkát is, bár pelenkát az ember két korábban veszi föl, és tudja azt mondjam, csak arra kell, hogy vigyázzon, hogy az apám féle kifejezésben ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy az ember azt mondja, hogy az embernek, ugye apukám ezt mondta, hogy mindenkinek két gyerekkora van, de abból csak az első szép. Én őszintén remélem, hogy ő még nincsen a második gyerekkorában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiala úr, jól el magának. Ja, de ezt most elne jó? Tehát szó nem lehet róla. Egyáltalán nem biztos, hogy nem fogok kérni koporsós temetést. Én ma azt gondolom, hogy el fognak hampasztani. De ha nagyon sokan telefonálnak a szakom miatt, én állítom, hogy a végrendeletemben megírom, hogy ebbe temessenek el. És ha találkoznak velem odafönt, így fogunk találkozni. Tényleg, lényeges és lényegtelen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó napot kívánok, szerintem nekem teljesen mindegy fiala úr, csak az a lényeg, hogy temessék ma a végre, mert én 20 éve utálom magát, mint a szart. Én ezt értem, de 20, 20 éve tart velem, tehát érté, hogy miért szedi azt, amit én egyébként itt kitoljok, majd azt felszedi, szagolja, hát erre nincs magyarázat. tehát én például egyáltalán nem ismerem önt, és nem is akarok megismerkedni önnel, de hogy az, hogy ön húsz éve utál és húsz éve követ, ez azért már egy olyan dolog, ami felveti annak a kérdését, hogy nem kéne egy gyógyszerű orvosához valami más gyógyszerűt fordulnia. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Nyitunk második fejezetet? Jó reggelt. És abban mi lesz? Hogy hogy mi lesz? Hát, akkor ennyi volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, Jó reggelt! Ha már gyűlölködésről van szó, akkor ajánlanám a Klubrádiót, például Pankovácsimben és Bolgár úr bókásságát. De a bolgár, nem, a, bolgár. a bolgár nem gyűlölködik. Nem. Nem. Akkor mondj! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, nyugodjon meg legelőször is. De nem vagyok izgatott. Tehát, amikor tegnap impertinensen viselkedtem, akkor kijöttem a sodromból. Ma még nem jöttem ki a sodromból. Tehát ma tudom jó. kezelni azt, amit tegnap nem Nagyon jó a szene, nagyon jó a műsor. Nagyon szépen köszönöm, nagyon vagy... kedves. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Kovács János vagyok. Fiala János. Tegnap hallottam a rádióban, hogy van Magyarországon egy olyan pozíció, hogy a fotbal és azon belül Puskás Ferenc tevékenységével foglalkozó nagykövet. Igen, igen, igen, van igen. És ő nyilat Puskás Ferenc négy gólt rugott egy igen. német csapatnak 74 évvel ezelőtt. Igen, ezzel Madrid után mi a mesélt, igen. Visszavágott a német válogatottnak. Ezt én nem értem, hogy hogy csinálta. Hát én nem fogom ezt... tudni önnek megadni azt a választ, amit egyébként csak ez a hajdan fiatal ember tudna önnek mondani, de kétségtelen van ilyen nagykövet, ez olyan, mint az is államtitkár. Hát vannak ilyenek. Higgy el, hogy kevés szórakoztatóbb ország van, mint Magyarország, csak az embernek legyen egészsége, pénze, jó kedve. Tehát ezeket ne veszítse el, és akkor jól érzi magát az ember, ha bármelyik hiányzik, akkor ilyen nagykövetre képes rosszul reagálni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kívánom Önnek, hogy az összes feltétellel rendelkezzem. Elkezdjük ezt a robotot, hogy ki hol van? 061 0877 Ez az én Nagy Péter vagyok, Békés Csabáról telefonálok, 45 éves vagyok, és vízgázt szerelek már, amikor van vizgásszerelő probléma valahol. Felhívnának, hogy önök kicsodák hol vannak, és miért hallgatnak? 061-877-0877. Ha valaki más miatt telefonál, az is nyugodtan telefonáljon, de most kivételesen nem fog összesíteni, hiszen a kéfelencsi hallgatók tudják, hogy korábban meghallgattam 50-100 embert, hány éves, milyen pártra szavaz? izé-bizé, értelmiségi, nem. Most semmi ilyesmit nem fog végezni, egész egyszerűen csak meghallgatom önöket, ha felhívnak, hogy kik önök, akik egyébként ezt a szörnyűséget hallgatják itt, vagy nézik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön hol van? Én a telefon mögött. Azt, azt értem, de melyik mondani? városban? Csak azt szeretném mondani, hogy ön semmivel nem külön Bájer volt már. Oké, rendben. Oké, okay, de akkor ez sikerült önnek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gregsa éve vagyok, Diózsról, 70 éves. Az önműsorát, meg mostanában találtam meg, előtte én is az RTL-t néztem, ott a hölgyeknek vihogni kell, hogy jó kezdve derítsék az embereket. Szerintem, most azt árulj el, hogy önnek teljesen mindegy, hogy valaki vihogást hall, vagy beszélgó. Hontosan ezért kapcsoltam. Már máskor is elkapcsoltam, sőt képzeljé el, hogy benyomtam, felvettem, mert vannak benne érdekes dolgok is. Akkor, és utólag visszanéztem, és azokon a dolgokon átpörgettem. Ez a lényege. Egyébként ö, komolyan leragadtam most a képernyő előtt, és ö, önt nézem. Ö, már megtartam egy hónap, körül egy hónapja. Én is szokom önt, meg is Önöket. Tehát teljesen kölcsönös a folyamat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fialakul! Hát én a Kára, Kára vagyok, Nyugdíjas, Budapest állakom. Mi hány éve ismerjük egymást? Ezen. Én 2005 óta hallgatom, februárja óta hallgatom. Mert elén kerültek a levelei, tehát még nem az, ami az e-mail, De. hanem hogy a levelek, úgyhogy De. nagyon szépen köszönöm 2005, most van 2020, ez gombócból is sok. 061.877 0877... Ez és ez vagyok, itt vagyok. Tőlem nyugodtan mondhatnak mást is. Szithatnak is, ha akarnak, vagy dicsérhetnek, egyiknek sincs sok értelme. Én a sajtóklubban nem a Bayer Zsoltról, a Gudgergeiről akartam beszélni egyenként, így ebben a formában. Ha ez így sikerült, akkor biztos rosszul fogalmaztam meg valamit, függetlenül hogy igazam volt-e vagy sem. Tehát az rosszabban el, mint hogy igazam volt-e vagy sem. Akkor odáig el sem jutottam. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, Bonyai László vagyok. Budapestről hallgatom önt, kalipszó időszaka óta. Az nem Köszönöm. tegnap volt. Hát az nem tegnap volt. hány éves? Igen, 62. És miért? A gyerekeim, gyerekeim ösöndődtek föl, annyira nem szeretik, sőt a feleségem se. Minden reggel, amikor iskolába hordtam őket, akkor öt volt a kételenek hal. Szegény gyerekek. Ők az öreg parszív hallgatói. Hát azóta megszabadulhattak tőlem. Köszönöm. Ez így igaz. Viszont halászunk. 061877-0877. Figyelek, ha van mire. Nagyjából még egy negyed óra is fölívom a stúlt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én. Ugye a vagyok, egy évvel fiatalabb minden Budapestről, még a Kalipszóban kezdtem el akkor hallgatni, 97-ben, igen, mert akkor pont akkor váltam, és akkor egyszer, egy év után, nagyon jól elbeszélgettünk, aztán helyettőre többször hallgattam más rádióban is, de e, hát most, most a koronavírus kezdete óta ami ott, hogy itt a tévében van. Hát emlélem, hogy azért a vírusra együtt nem fog maga is eltűnni ez a tévéből. Nem ez, ez, ez nem, ez a veszély nem fenyeget. tudom. ma. jó reggelt. Nem. Maga az eltűnés az egyfolytában foglalkoztat, mint fizikailag, mint szellemileg, tehát, hogy az ember meghal, vagy egyszerűen csak valóban elmegy, és nem jön többet vissza, de... Most még azt gondolom, hogy holnap bejövök. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nagy Judit vagyok, és uh, hát nem a hallgatom, illetve nézem a tévében, és uh, örülök, hogy van ez a műsor. Hol van? Melyik városban? Budapesten. Budapesten. Hány éves? Um, hamarosan 54. Milyen foglalkozik? Hát jelenleg sajnos úgynevezett álláskereső vagyok. És mielőtt állást keresett volna, akkor milyen állása volt? Sok minden, sokáig televízióban dolgoztam, a magyar televízióban, később Város és Falu Védők Szövetségénél majd dolgoztam a külföldön is, illetve dolgoztam a Magyar Postánál. Ön konkrétan az, az ember, aki minden volt, csak halott orosz katona, nem? Pontosan. Bár gyerekkoromban szerettem volna katona lenni. De hozzá... halott orosz katona azért nem szeretett volna lenni. Nem, az semmiképpen sem. Hangulata? Hát változó. Amikor önt hallgatom, akkor euh, jókedő vagyok, kivéve néhány betelefonáló elkeserít a hozzáállásával, vagy mondandójával, de hát nem vagyunk egy Köszönöm szépen. Találj köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én Ábrám Péter vagyok, és én Linzből telefonálok. Nézem önt. Megmondom önt. Linz az Izlandonban, azt egyértelműen tudom. A lányom számára, aki egy időben volt Londonban, számára minden folyó a temze volt, azt gondolja. Tehát látta a Dunát, és azt mondta, hogy az a temze. És csinál én csinál én maga látom a Dunát, és itt, itt linc mellett folyik a Duna. Igen, a tudom. Akkor, akkor visszatérhetnénk az eredeti témához. Én sem kedvelem önt, és az ön kedvenc uh, mértékegységével uh, használva, hogy a tízes skálán én hármasra szeretném önt, önt a, mint ember, de mint szakmailag, a tízes skálán én kilenceset adnék önnek. Emberleg mi a baj az, nem? Ezt, ezt nem fejtsük ki, de ha, szerintem az egy elismerés, hogy szakmailag azt mondom, hogy nem. nem van, de de én nem fogok önnel vitatkozni, csak azt mondja meg, hogy emberleg mit nem visel bármit mondhat, tehát nem hát fog a, megsértődni. A, stíl, a stílusában van valami kivetni aló a számomra, de ugye hát én csak egy... egy de én ezt tökéletesen adok. megértem, tehát nem fogok önnél vitatkozni. Uh -huh. Jó, azt szeretném kérni, tegnap említette, hogy ön bölcsész és jogás, és visszakapcsolódva vissza ehhez a, a sajtóklubhoz, Ugye ez a kedves Bayer Zsoltnak a szavaja, az előbbi hölgyönt letorkolt, hogy csúnyán beszél, a Bayer Zsolt bárkire, korra nemre való tekintettel a barom kretén áll. Igen, de én nem, Igen, a hölgyen, én nem azt mondtam, hogy csúnyán beszél, én a hölgyre mást mondtam, hiszen én... Nem, a hölgy mondtam, hogy nem. Igen, a hölgy én csúnyán is beszéltem és elnézést kértem utána mindjárt. Jó. Na, tehát ön, mint bölcsés és jogász, és az ön véleményere lenné kíváncsi. Én nagyon kíváncsi lennék, és akkor még mondhatok két műsor címet ebben kapcsolatban. De a a troll, van egy ilyen műsoruk, De. hogy a troll, és a kemény mag. Szóval az én véleményem az, hogy ez, ez a három műsor egyszerűen penetráns, ez, ha ezt érthető így. Én ezt. Nézze, al alapvetően egy, egy, egy ilyen reggeli műsor az arra való, hogy elkíséri a munkába. Én azt se értem egyébként, hogy valaki a civilapályát mérnézi, tehát félretés ne eség. Nagyon jó érzés, hogy a 30. volt már 19., de fogalma nincs, hogy mérnézik. Jó reggelt! Hello. Jó reggel. Jó reggel. Kívánok! Sová Katila vagyok, 65 éves, hát közel 20 éve hallgatom Önt, néha betelefonálok. Van, amikor kicsit fölidegesít, olyankor szégyelés gyarázat, de kikapcsolom a rádiót, van olyan, hogy két napig nem hallgatom, de meg vagyok elégedve Önnel, és nem tudok Önről leszakadni, állandóan hallgatom, amikor éppen tudom hallgatni. Nagyon szépen, köszönöm. Én is így vagyok Önnel. 061-877-0877. Figyelek, ha van, mire. Ki, merre? Hogyan? Jó reggat! Jó reggat kívánok! Nagy vagyok, 63 éves. Nagyon régóta hallgatom én is már... Egy követségen dolgozok, és a Proházka vagyok a jó ismerős, a barátja. Még a Völgy-Ídi Völgy turné is eszembe jut sokszor, milyen jó volt. Én szeretem Önt hallgatni, és tudom hallgatni, míg beérek a munkahelyre. További sok sikert hívott. Önnek is, meg hogy tarthassa meg a munkáját Köszönöm, hogy hívott. 061-877, 0877, ki merre? Békés Csaba, Debrecen, Miskolc, Eger, Szeged, Szombathely, Kőszeg, Győr, Balmazújváros, Salgottarián Balasagyarmat, Mezőkövesd, Pécs, Senki? Jó reggat. Jó reggelt, Horváth Péter vagyok, és én kb. 20 éve hallgatlak, de most nem is ezért hittalak, ha szabad a stoll fogsz beszélgetni mindjárt, és én eddig el nem itt én a választásokat nagyon szerettem, és most nézem az ismétlést az RTL-en, ilyen ínséges időkből úgy lehet, hogy ismétlik, de ami érdekesség, és megkérdeztem az a stóltól hogy a harmadik évadban annyira kivoltak rá az RTL-nél, hogy előtte a két évadot két és fél hónap alatt szövetítették le, és a harmadikat de tett, mi? Mi fél h a ez egy remek sorozat a Serre Péter, ennyit a másikból játszottatok, de nem, nem láthatod, hogy három éve van a bónus. Nem, nem, egyáltalán nem nézek sorozatokat. Ó, ez... 061877, 0877. Jó reggelt! Mert ha befejezem, bocsánat! Akkor ment a stól a TV-kesztőhöz, és ugye ez egy rcr Annyira kiakadtak rá az rcr a kolossiék, hogy két és fél hónap alatt lezavarták az utolsó évadot egy hónap alatt, két naponta. Kérdezd meg tőle, hogy jól emlékszem ezzel, én jól emlékszem úgy, úgy, úgy tudom. Na csókolnak, Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer megkérdezem, hogy jó reggelt? Bár ezt ritkán szokta az ember kérdezni, az ember Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Újpest jelentkezik, Nagy Attila vagyok. Megismerem a hangját. Szeret... Köszönöm szépen, és szeretném esetleg öntől is megkérdezni ezzel a kedves Hallgatók, hogy a sajtóklub szerű műfajt kik teremtették meg Magyarországon, és mikor? Ére János esetleg? Valerné tippe? Én szerepeltem ilyen műsornak az előzményében, de még egyszer mondom, um, ezek valójában műsorpótlékok, hiszen régen filmek mentek, tehát hírt, hírt eh, csatornák se voltak. Um, a szó klasszikus értelmében, ahogy a CNN működik, vagy a Euronews, vagy a Fox, a, a hírtévése, az, az ATV végképp nem az. Jó reggelt! Jó, reggelt kívánok, csendes iszván, én vagyok budapesti, 78 éves. Nagyon-nagyon régen hallgatom még az ennyi, a Szent Lajosz király hídja. Volt, hogy még akkor dolgozni jártam, hogy fölébresztettem csörgővel magamat, hogy hallgathasson magát azóta, majdnem minden reggel hallgatom. Amikor aktív volt, mit csinált? Behez, hogy most is aktív. Hát, áruforgalmi előadó voltam egy kereskedelmi cégnél és mondom, éjszaka felé ezt én értem, az a, a barba hoz, de nagyon jól esik, azt árulja el nekem, hogyha én egy aranyhal lennék és azt teljesíteném egy dolgot rosszul csinált az életében, balra ment amikor jobbra kellett volna mennie elmondja, hogy melyik volt az az eset, amikor önnek jobbra kellett volna mennie, és balra ment, és ma másképp csinálna? Hát, Mit döntött elég. rosszul? Egyet a sok közül? Azt hiszem, hogy minden döntésemet, amit, amit csináltam, azt vállalom, és semmit nem váltam meg. Nem vált meg semmit? Nem. nem. Szerencsés ember. Jó reggelt. Bár én mondhatnám ezt a... Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nyugdíjas vagyok, Olvárt Feresztény Nagybözsöndől. Nagyon régóta nézem a műsorát, és nagyon tetszik a műsora. M nagyon szépen köszönöm. Tartsa meg a jó szokását! Végül mégiscsak kikötöttem a Vigmihálynál. Jó reggelt! vagyok, és én szeretem magát. <gül> én is szeretem magát. Jó reggelt! How? Jó reggelt! Kovály Zoltán Tamás vagyok, 56 éves heves városából. Még a fővárosba kezdtem el hallgatni a reggeli műsorát, aztán lekerülve vidékre. Köszönhetően a csatornának most nézhetem. Az milyen, amikor lekerül az ember vidékre? Leviszi a víz. Munkával kapcsolatos. És milyen az élet, élet hevesen? A... Ezt most komolyan kérdezem. De milyen De az ön so, Sokkal nyugodtabb, mint a félvárosban. Itt, ha már a vírusról van szó, akkor a helyzet is másabb. Nagyobbak a terek. Nyitottabbak az emberek. De azért azért viseljük a maszkot. Jövünk, megyünk. De mint egy távolabbról tekintve ezt a ezt az egész lehetőzést, uh, ezt az egész járványhelyzetet. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Györeget. Jó kívánok! Éva vagyok, Örösvárról. A Kaliszó Rádió követem az önmunkásságát. Még egy felvételem is van önről, amikor Zalatnai Saroltával együtt énekli a holjára. A További sok sikert. Önnek is! Valakinek megvan az, amikor rádióriportert kerestem, és az Eszterházi beszélgetett valakivel, mert azt elvesztettük. Így több eszembasztahong felvételt, pedig hát ez egy páratlan élmény volt. 061877, 0877 úgy tűnik, hogy olyan idő kerekedik, mint amilyen tegnap volt, és tegnap nem volt rossz idő. Kicsit olyan kortalan ez a műsor. Kicsit olyan, mintha egy filmben lennénk. Csak hál' Istennek senki nem eszik mellettünk nachos, de ez nem egy pláza. Ez egy olyan mozi, ami már nincs. <kül> 061-877-0877 Kívánok, Farkas János vagyok, Sziget-falomról, 60 éves. Éjjel önnel keltem, kettő órakor láttam a megismételt műsorát, és azt váltam, hogy újra adásba kerüljön. ön olyan, mint nem, én, hogy időnként rosszul alszik, vagy ön dolgozott? Nem, sajnos már nem dolgozom, nyugdíjas vagyok, illetve járói folyosított ellátásban észesülő vagyok egész pontosan. Rendszeresen fölkelek éjjel, és nagy örömmel találtam. És a napközben kapitára. lefekszik? Vagy bírja. Ő, hát nem a... nagyon. És nem, nem kialvott? Nem érzem soha úgy. Ha megtetszik engedni, esetek, ö, tegnap föltettek kérdést a külföldön élő Ausztria-tutadásokkal kapcsolatban. Igen. Szabad erre reagálni, egy az? én gyermeken, ő kinél Németországban, Szalzú fölött, pár kilométerre Freilasszimban, és fölhívtam a Bécsi nagykövetséget, hogy hogy tudnék kimenni a gyermekénért, illetve az a unokányért. És azt a tájékoztatást talán lehet közérnökű, hogy május végéig semmilyen várhozás nem várható, talán június közepétől lehet majd hazautazni, illetőleg akinek magyar lakcímkártyája van, az befelé bármikor jöhet, terpillanat két hetes karanténnal, és vissza nyilván a két hét után tudnak utazni, hiszen kint van a munkahelyük, meg ott is van egy állandó laphelyük. Ami az ön tegnapi fölvetésére nyilván nem válasz, hiszen ön egyik kategóriába se esik bele, hogy tetszik én, illetőleg hát, nincs ki munkahelye. Ez így van. De, de bózasztan várnám meg tudom érteni, érteni. Hát meg tudom érteni, az túlzás ugye megpróbál az ember ilyenkor belehelyezkedni a másik helyzetébe és többé-kevésbé sikerül, kívánom Önnek hogy átjárhatóbbak legyenek a határok. rendkívül kedves, köszönöm szépen a jó kíványság szívesen minden jó. viszont jó reggelt jó reggelt Fézer János vagyok 56 éves, nagyon-nagyon régen hallgatom a műsorait és noha nem értek mindig egyet önnel, kifejezetten hiányzik, ha nincs, vagy ha én nem jutok hozzá, hogy, hogy hallgassam. Egyébként Budapestről, most éppen a Moszkva tér mellettről hallgatom, időnként arrébb sétálva, hogy hol interneten, hol normál rádióadásban valahol recsegés nélkül befogjam. Küzdök, de azért így úgy működik. Sokan vagyunk malacok a jégen. Öreget. Akkor felé van a lehet. Egy olyan beszélgetésre számít, amit csak velem lehet folytatni, cserébe ritkán kereslek. Jó. Ha látnál tévében, akkor azt látnád, mert ez egy olyan rádioműsor, ahol engem lehet látni, téged nem, tehát ne ahogy. Egy e, e, Ralph Lauren e termékegelyenytést hallottak zakúval rajtam, amit egy Ucska piacon vettem, valószínűleg egyébként ez egy nagyon drága, nem öltöny, hanem zakó lenne. Ilyen vásári színei vannak, és többek szerint nem való tévébe, de nem elég, hogy nem való tévébe, ha nem, nem való egy olyan palinak sem már, mint aki én vagyok, talán korábban igen, de az én koromban nem. Te, Stúl András, aki kereken tíz évvel vagy fiatalabb, mint én, meg egy hónappal, te mindig tudod-e, hogy mi áll neked jól és mi nem, és arra kérlek, édesbogaram, hogy ne gondolj mást a kérdés mögé, mint ami van benne, ha utálod a kérdéseimet, akkor lerakod, ha nem, akkor pedig légy szíves válaszoljál. Hát, János, -e nem utálom a kérdéseidet, mert ismerlek, tudom pontosan, hogy másfajta beszélgetéssel számíthatok, mint akárkivel. Nem tudom, hogy tudom -e mindig, hogy mi áll jól. Nyilván az ember nem is biztos, hogy mindig azt kell fölvenni a legjobb, ami a legjobban. Lehet, hogy meg kell próbálni ilyen dolgokat csinálni, vagy olyan dolgokat fölvenni, amik nem állnak. Jó, aztán azt nem lehet zenni. De lehet, hogy olyan dolgokat találsz meg magadba magadban, vagy olyan dolgokat hogy édesanyád, édesapád, feleségeid, barátnőid, gyerekeid, lányaid mondják ki -e azt, hogy apa, ez nem rád való, mert... És akkor mondanak valamit. Hmm. Ja, ha most miről beszélünk? A bődörékről beszélünk? Nem, nem, nem, nem, nem. a bődörékről, most beszélünk ruháról, beszélünk ja. autóról, beszélünk ja. frizuráról, nekem a lányommal, de mással is van egy olyan kifejezésem, hogy ez nem én vagyok. Neked van egy -e ilyen kifejezés, és mire mondod az, hogy ez nem én vagyok, és az nálad azt jelenti, hogy ez nem én, Stólandrás vagyok? Biztos, hogy van ilyen kifejlés, vagy vannak ilyen dolgok, amikor az, ez, ez, ez szerintem az embernek az ütlésétől függ. A, meg a gyerekkoromban meglehetősen befolyásolható voltam. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy ez nem áll jól, akkor biztos, hogy nem mertem föl többet, vagy nagyon zavar. Befolyásolható mert, voltál, vagy megfelelési kényszered volt? Mind a kettő, együtt szerintem. Hogy vetkőztél egy... le, hol hagytad el? Hát az fenet tudja, hogy hol hagytam mert talán az idősorán során, vagy egyet elhagytam. Teljes... Azt hiszem, hogy nagyjából el, igen. Tehát már sokkal kevésbé ö, számít az, hogy mit gondolnak mások, hogy mit mondanak mások. Nyilván számít, hiszen én ebből élek, hogy engem mások megítélnek. De, de azért most már más. A gyerekeim mindenki rendőzetlen. Tehát a lucától simán, a legnagyobb lányomtól, és igen, oda A nővérem az abszolút elfoglalatlan. Az édesanyám az, aki azt mondja, hogy van, de az van, az van, az édesanyámnak minden jó. Mekkora a... volt a megfelelési kényszer egy gyerekorodban, egy tízes kállányról? Mennyire ö, volt, mennyire feszélyezett ezt tüket? A, Az életben általában nem feszélyezett, mert ritkán találkoztam vele, vagy itt úgy ütött szembe. De. de amikor szembe ütött, akkor, akkor viszont nagyon-nagyon rossz érzés volt. Tehát m -m, nem vettem tőle, azt Volt alternatívája a színészetnek? Hát ha bele a végén nem. Nem volt alternatívája. És az elején? Akkor még szó, szóba se a színészet. Ha nem írt szóba? Akkor még egy ügyvéd, hivatásos vadász, zoológus, régész, tehát ugye errefelé. Valószínűleg apu, a olvastam, mert ugye a hétesek volt, és a szétsinyi meg a fekete is talán meghittem, nagyon nagy hatással volt rám, és akkor errefelé gondolkodtam. Tehát inkább a természet felé. Az ügyvéd már azért játszott be, mert a Petrocelli-i műsorozatot néztem, és ott nagyon tetszett a, akkor még azt hittem, hogy Magyarországon is így van, hogy ilyen védőbeszédek vannak, és az viszont egy magánszám, az egy monológ. Tehát ott a színészett valahol bejöhetett tudatalat, de, de sokáig még gondolkodtam az eset. Nagyon rossz kérdés, de nem tudok jobbat feltenni jól választottal? Nagyon. Azt hiszem, hogy nincs más út. Ha ez nincs, nincs semmi? Ha vége a színészetnek. Nem, ha vége van a színészetnek, mert ugye, a jól beszélsz, ha vége van a színészetnek, ugye a színészet két módon vehet tőled véget. Vagy a színészet mondja neked, hogy pá, vagy te mondod a színészetnek az, hogy pá. Igen, egy is se valószínű. Azt hiszem. Tehát ha reálisan nézzük a, a, a, a világot, vagy az életemet, akkor egyik sem életszerű. Sem az, hogy én azt mondom a pályának, hogy nem akarok többet játszani, sem az, hogy azt mondja a pálya, hogy nem akarja, hogy én játszak többet. Nagyon rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Mi az, amit szeretsz benne? Adni. Amikor azt mondod, hogy adni, az valójában téged jelent, vagy a szerepedet? Az valójában engem jelent, az rajtam keresztül a szeretemet. De ez egy közös játék, ez olyan, mint egy szerelmes hogy szerintem. Tehát, hogy én adok, de közben nyilván én is élvezem, és én is kapok vissza. Tehát azért azok a tekintetek, vagy az a levegő, vagy az az aura, ami a színházból jön vissza, az, az nagyon kielégítő ám. Tehát az egy mámor. Tehát ne csináljunk úgy, mint mi, hogy csak-csak mi adunk. Tehát azért nyilván ebből mi is élvezünk, és mi is kárpótolva vagyunk ezért. Menjünk az, az így... Nagy ára van. Mert? Hát tudod, nagyon jól, hát azért ez egy nagyon kemény szakma, tehát azért itt. De van olyan, ami nem kemény szakmát. Az asztalos az meg legyalulja a kezét. Igen, a párom is azt szoktam mondani, hogy azért álljunk már, meg ne a fogjuk már, mert valaki meg legyen kukkel is meg. nem kell mondani elé, meg mondjuk fűtesz, meg mondjuk aját készít. Igen, csak hát mindenki a sajátját persze, Nem é. máshogy kevés. Ha visszamegyünk időben, akkor látjuk magunkat a főiskolai vizsgán? Igen, abszolút szeretek visszabondolni a főiskolára nagyon. Eee, hanyatszorra vettek fel? Elsőre. Ki mondta először neked azt, hogy tehetséges vagy? Szerintem a Zsándéki. Előtte te tudtad, hogy tehetséges vagy? Meg voltam győzőben. Azt áruld el nekem, édesbogaram, hogy egy gyerek, hiszen egy 18 éves valaki, ez még gyerek. Mi Nem. alapján érzi azt, hogy ő tehetséges? Aki te vagy? Valószínűleg az volt. Olyan, ilyen volt, amikor én megtam, amikor itt törőség. Egy nekem volt úttörőtábor, töltől oda jártam, tisztor is voltak. És ott a táborok végén volt ilyen táborszügyi műsor. És <tört> én akkor fölétem mindig, egy volt nékem egy kalapomcínű számmal, amit többféleképpen énekeltem el. Akkor még volt csöves, stört trapper, meg nem, nem tudom, ilyen, uh, ontihonnan, tehát mindegy ugyanazt az album, énekeltem én többféle stílusban, és akkor én ezt borzasztóan éreztem, hogy, hogy figyelnek rám, hogyha hogy a, hogy, hogy a középpontban vagyok, hogy beszélnek rólam, <kül> és akkor ezt már azért azt lehetett érezni, hogy oda, hogy, hogy oda tudom vonzani a tekintetet, az, hogy érdekes vagyok az embereknek. Igazából talán ez a kinézet egyébként, hogy érdekel azt, aki, aki téged néz. Rosszak a kérdés, nem tudom jobban föltenni. azt. Föl, mindig így az, érdeszed, azért, mert mert, azért, mert azért, mert, lett, Nem, nem, nem, nem, mert közhelyesek, de vannak közhelyes közhelys kérdése, amelyekre nincs, nem tud, nem, tud, hát mondjad, a kérdés a, nem a kérdés választó, úgy nem. szól, hogy a adott esetben fontosabb vagy te, mint a szereped? Nem, az, az borzasztó lesz. Ha, lehet, hogy fordult már ilyen elő, de én ezt már meg is fogalmaztam. Tehát ott meghal egy színész, amikor elkezdi magát előtérve. Akkor nem jól Te kérdeztem. A, a de, kérdés az, kérdés. Kérdés. de nem, nem, én azt kérdezem, elnézést a 14 gyűlalóknak a műsor nem való, fölött és a korlátozott mértékben egy szar szerepet is nagyját tud tenni egy tehetséges színész, nem. akinek a nevestól? Nem feltétlen azért, mert a nevestól, de, de most konkrétan. azt hiszem, hogy igen. Volt már olyan szereped, amit azért osztottak rád, mert tudta a rendező, hogy ez úgy szar, ahogy van, de tudta, hogy te azt úgy tudod megjeleníteni, hogy az mégsem lesz az? Nem, nem volt ilyen. Hát azért az egy elég kemény dolog lenne. Nem, nem hiszem, hogy egy rendező... Általában azért a szerepeket... Hogy, általában, hogy mondjam neked, de írják a szerepeket. Na most, hogyha az annyira szar, akkor azt egy rendező nem akarja megrendezni. De, Jó, de vannak például rosszabbul megírt mellékalakok, alakok, tehát egy darabban is vannak jól megírt alakok, és vannak rosszabbul megírt ez alakok. Igaz. Ez tökéletesen igaz, és az is el kell játszani, és akkor ilyenkor jön az, hogy valaki abba, ki tudja elpiszkálni belőle azt, amitől ez érdekes lesz. És megint ott tartunk, ahol az előbb, amit mondtam, hogy vagy -e annyira érdekes, hogy egy ilyen egyébként gyengébb epizód szerep. Azt téged foglalkoztat-e, ami engem permanensen, hogy miközben ma érdekes vagy, honnan tudod, hogy holnap és holnap után is érdekes leszel -e? nem veszted -e el a magnetikus hatásodat, ahogy a mágnes el tudja veszteni a vonzó képességét. Nem, nem foglalkoztat, nem valahogy szerintem az nagyon gátolna, vagy az nagyon, nagyon vicces. Tehát az azt gondolod, az hogy az, az életed végéig a... kitart? Én azt remélem, hogy igen. Mert ez egy olyan dolog, ami az emberben benne van, és nem veszti el? De, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon illékony dolog, de a, a, a fura dolog az eltség. Azt szokták nézni, tudod, hogy színészeknek ilyen hullámzó a pályájuk, jelenleg, ja, és amikor én gyerek voltam, és volt, aki ilyen színész volt, akkor ezeket hallottam. Az én színészpályám nem hullámzó. Én, én, én hál' Istennek, ha csak nem magam teremtettem magamnak olyan helyzetet, hogy ne kerüljek kipadra, nekem egyelőre törekedtem. És nem érzem, hogy, hogy ez változna. Nem, nem, tudom, nem akarok nem akarok megképülően beszélni, de természetesen, hogy Jó, az a foglalkozás, amit én üzök, abban az ember lehet nagyon tehetséges, ha elveszti a világ iránti kíváncsiságát, és ez érdekes módon akkor előre haladtával azokat az embereket, akikre én fölnéztem Magyarországon, egyre jobban jellemezte, magamról nem beszélek, akkor a tehetség önmagában nem váltja ki a kíváncsiságot. A szín... biztos, hogy fontos. Se... A párba. Mindenhol fontos a, kíváncsság, a, kíváncsság, a kíváncsság De most én, én azt kérdezem tőled, el. tőled, hogy miközben te tehetséges vagy, az, hogy te érdeklődést mutatsz a színháza film iránt, mindaz iránt, ami egyébként a te életedben a munkád, azt... Igen. Azt érzékeled-e? Tehát azt érzékeled-e, hogy ez téged mennyire foglalkoztat? Mondok-e neked erre egy konkrét példát? Uh, gyerekkorom óta van bennem egy turbóhatás, amire ma azt mondják, hogy pörgés, de ez nem pörgés, én ezt turbóhatásnak nevezem, amikor az ember valamitől hirtelen felrobban, és utána úgy működik, mint ahogy a motor működik, és egy olyan teljesítményt képes leadni, amit előtte nem. Ezt a szüleim kifejezetten rossz szemmel nézték, mert azt mondták, hogy így nem lehet viselkedni, és a környezetem sem nézte jó szemmel, legyenek azok osztálytársaim, vagy barátnőim, ugyanakkor számomra mégis ez volt az az érzés, amit mindig vágytam, amit egyébként elő lehetett idézni részint, alkohollal, vagy más de tartósan nem, tehát ezek alapvetően az élet élményeiből adódtak, amilyet az ember aztán hangosabban hallgatta a zenét, függetlenül, hogy a mellette ülőnek örülte e vagy sem, és ez a munkámban is permanensen jelen volt, ha ez a turbóhatás megvolt, én akkor azt hittem, hogy jobban tudok dolgozni, ez a turbóhatás nem volt meg, akkor meg olyan voltam, mint a Picasso kaladjaiban, amikor a finnő nem énekel, minden szürke volt, és semmilyen, és tavaly átmenetleg ezt elvesztettem, és teljesen voltam lombozva, a pszichiáteremnek hosszan panaszkodtam, aztán valamitől teljesen ismeretlen módon visszatért, és azóta megint színes az élet, és azért szeretném hozzátenni még a lovasi élményét, mert a lovasi egyszer azt mondta, hogy ő egyszer berugott, és valami egészen fantasztikus koncertet adott, úgy éneket és úgy gitározott, ahogy sohasem, majd visszanézte egyszer, mert rendelkezésére bocsátották ezt a filmet, és kiderült, hogy hát valami egészen rettenetes volt, hamis volt, és rosszul gitározott, én nem vagyok részek, tehát az a turbó, ami bennem van, az ilyet nem ér el, de ettől persze én ezt még érzékelhetném rosszul. A kérdés az, hogy az a felhajtóerő, ami téged egyébként alakított feltehetően fenntart, és nem a pénzkeresettel van összefüggésben, és nem a tehetséggel. Az mi? Mi hajt engem előre? Előre, hátra, édesem, bármi irányba, de hajt. Nagyon erősen hajt. Én is beszélgettem erről a fiáteremmel, és én is gombolkodtam már ezeket sokan. Sőt, amióta Amiután is hírezték, engem mindig előjön ez a kérdés, hogy mi van benne, ez is akkor, az, amivel talán kezdted, ez a megfelelési vágy, ez a gyerekkori trauma, az apa két, vagy az apának való megfelelés, ez az állandó szeretetiség, szerintem ennek a kófója. És az az élvezet, hogy amikor ez a burgo beindul, azért az a mámor. Tehát az, egy, az, egy, az, egy, az egy földön túli állapot, amikor az ember tehetségesnek érzi magát is, amikor beindul. Két dolog hangzott el, az egyik a szeretet vágy volt, a másik pedig, a, amit nem e, v, v, vágtunk, vagy nem mentünk vagy rajta végig a Zsámbéki. A Zsámbéki milyen körülmények között mondta neked, amire visszaemlékszel először életedben, az, hogy tehetséges vagy? Visszámlékszel erre? Igen, elég egyszerű a dolog, mert a cégeket egy olyan eset, olyan amit ugye közösen érjük. Kicsit gyere közelebb a telefonodhoz. Hogy azt akartam mondani, hogy a színészet olyan munka, amit közösen üzünk. ilyen többen csináljuk az előadást, az mégis egyes emberek csinálják. Akkor itt meg És kell, hogy a melyikorán... egy pillanatra, az, a visszatérve a pszichiáter ágyára, te egy közösségi ember vagy, vagy te egy szóalany vagy? én hiszem, hogy abszolút közösségi ember vagyok. Én azt hiszem, hogy abszolút. Uh -huh. én, úgy tudok, én úgy tudok működni, hogyha uh -huh. közösség van. Nem szeretek nagyon egyedül lenni. Van, amikor igen, amikor kimondjuk az erdő akkor inkább egyedül, de egyébként nem. Visszatérve az, az emberi az... ember ki az? És akkor az első órán eh, azt mondta, hogy nagyon jó András, amit maga csinál, de erre is semmi szükség. És akkor, akkor ugye ez egy ilyen iskola, tehát ez azt jelenti, hogy annak kell ki is lehet esni fél évkori És akkor mindenki magamra nagyon kívülve a söttei mindenki kiment a teremből, és akkor én elkezdtem bele azt mondani, akkor most csináljunk de És akkor a következő órára nekem volt hét, amíg a többieknek volt kettő. És akkor volt az, hogy az Zsámbikinek volt az a gesztusa, hogy Jól van András, azt hiszem csak ennyi volt. És lehet, hogy még egyelőre csak a mennyiségre gondolt. Aztán utána, amikor volt a fél éves uh, értékelés, akkor emlékszem, hogy azt mondta, hogy András, az, az, az, az volt nagyon jó érzésünk, azt mondta, hogy András nagyon sok szeretjük magáról az eszerbe, és így jel, hogy ez egy nagyon jó jel. Ezt emlékszem, erre a mondatnak. Zsámbéki megmaradt, függet hogy nem maradt meg a katona? A Zsámbéki a szívemben mindenképpen megmaradt. Uh, most már újra beszélünk, és... és uh, Uh, már normál, normalizálódott a viszony. Akkor az az eljöveteled miatt nem nor volt normális? Hát ez egy nagyon-nagyon fájt mind a kettőknek. Neki is nagyon fájt és nekem is nagyon fájt. Mi nem beszéltünk 17-18 éven keresztül. Az hosszú idő? Nagyon hosszú idő. És nagyon szép volt a találkozás is álműre, és a uh, nagyon. És nem, nem volt véletlen. A Bezeridi rendezte az Úri Murit a Nemzetibe és miután a katonás, meg a kaposvári öö, kollégák mindig azt szokták csinálni, hogy főpróba hét előtt elmennek együtt, megnézik a, a barátnak a rendezését, és akkor, ha tudnak segíteni, akkor mondanak egy-két dolgot, és így eljött az Aser is, meg a, meg a Zsámbéki is a Nemzeti Színházba, és megnéztek egy összpróbát. És utána írt nekem a, a, a tanár úr, hogy veszélyes csúlit csinálsz, gratulálok. Én meg hogy én meg tudtam, hogy itt vagy, és összeültem szarva. Fieségeket beszélnek ma össze újságírók arról, hogy hogyan volt annak idején a szocializmusban a lehallgatás. Mert a lehallgatás nagyon sokszor nem volt más, rossz a hangzás, a lehallgatás, de ott szakemberek ültek, és szakemberek mondtak véleményt általában konzerviportokról, akkor még sokkal több volt a konzerviport, mint az élő műsor. De a 168 óránál is ugyanez volt, amely élő lebonyolítású volt, de közben konzerviportok hangzottak el zömében. Én még egy olyan közegben nevelkettem, volt öt-hét aktív évem, 90-es évek után ez még egy ideig folytatódott, aztán a 90-es évek második felében nem talán 10 év is volt, amikor megélhettem azt, amiről te beszélsz gyakorlatilag az elmúlt 20 évem totálisan enélkül zajlik, ha jót csinálok jó, ha rosszul csinálom rossz, instrukciókat nem nagyon kapok lefelve azt, hogy ne vegyem fel ezt az akót, mert ez nem hozzám való, de az, ami szakmai kérdés nem nagyon kerül elő a te életedben, az, amit én 85 és 95 között megéltem, aktívan permanensen fölmaradt hiszem, hogy igen, hál' de nekem kicsit picivel könnyebb, inneked, neked, mert én sokkal több emberrel találkozom. A több ember úgy értsd, hogy több rendező van. Tehát a te szakmádban, amit te csinálsz, ott, a, ott ki van még, aki, aki neked mondhatna valamit. Hát ne, itt, itt, itt a csapatmunkáról is szó van, Aha. és te mennyire bírod jól ezen csapatmunkán belül a kritikát? A csapatmunkán belül feltétlenül és igénylen is a kritikát. Még egyszer mondom, nekünk ez a szakmánk, nem az, az a legnagyobb utaság, amikor az ember elkezdje elhinni, hogy, hogy csak az a jó, amit ő csinál. És a kivagyiság mennyire van benned, hogy ez az ember nem mondja neked véleményt, vagy ilyen nincs benned? Nincs bennem. Nincs te bennem. pontosan nincs. tudod a szakmádban azt, amit... Azt hiszem, igen. ...hogy egyébként ki és ki nem, miközben te magadról tudod, hogy az vagy? Igen, azt hiszem, És befolyásol-e a hozzájuk való, vagy a velük igen. való viszonyodban? Igen. igen. Ők ezt érzékelik? Nem. Um, normális vagyok, nem vagyok paraszt, de, de furcsa módon az, az mi szakmánkban, vagy akkor jól azt mondom, hogy én, az nálam, nálam, nálam kitétel az, hogy tehetséges legyen, Én egészet nem tudok nem tudok ottan kommunikálni valakivel, hogyha ha nem, nem egy irányba fújjuk. Aztán. Ugye nem. tudjuk azt, hogy a nokelli vagy a tojásrántotta az mit tartalmaz, tudjuk azt, hogy a tehetség megfogalmazhatatlan, de amikor Igen? azt mondod, hogy szakma, akkor azt meg tudod mondani, hogy mi? Mert az apám orvos volt, és akkor azt lehetett tudni, hogy az orvosnál azt jelenti például, hogy szakma, csak hogy egy példát mondjak a sok közül, olvassa a szakirodalmat. Nálad a szakma, az mit jelent? Az edzést mit jelent? Mondj egy példát. Olvasod a szakírodalmat, mit jelent? Nem. A szakma, az nálam azt jelenti, hogy ritmusérzék, jó ízlés, euh, érzékenység és stabilitás. Ezek a kitételek. Tehát nagyon fura ez a szakma. Itt nagyon fontos, hogy rendkívül érzékeny legyél, de az is fontos, hogy csapabíró legyél, mert egyébként bekasztalsz és réged van. Nagyon fontos, hogy legyen a ritmusérzék elképesztően fontos mindenféle szempontból. Akár, akár uh, színpadon, akár színkonban, bárhol. Nagyon-nagyon érdekes, Érdekes, nagyon összetett ez az egész. Rövidesen búcsút fogok venni a tévénézőktől, és csak a rádióhallgatókkal maradunk, ne aggódjál, azért uh, nem fogunk éjfélig beszélgetni, de azt szeretném tőled megkérdezni, hogy egyszer a Zsámbéki és a Székely Gábor megkeresték az MGP-t. most fejeztem be az MGP-nek a könyvét, amely jóformán letehetetlen, nem tudom, olvastad -e. Nem, ő írta, vagy róla írták? Ő írta, ez a, ez a, ez a jelentős könyv, amit most Codál. megjelentetett a magvető. Volt, nagyon érdekes ember. Én is ismertem egy fantasztikus fickóvat. És ő tőle kért valami tanácsot, vagy együttműködést ajánlott a Székely Gábor és a Zsámbiek, és azt mondta, hogy ezt ő nem teheti meg, mert ő kritikus és nem színházi ember, tehát ugyanazért dolgoznak, de két különböző fronton. Itt van előttem Varga Attila írása a bődörékről... <tos> Azt kérdezem tőled, hogy egy ilyen esetben, vagy akár bármikor korábban, nem tudom, írta az MGP, vagy írta rólad olyan, a véleményére te adtál, találkoztál vele, szándékosan vagy véletlenül, és leültetek, ahogy leültél egy rendezővel, és megkérdezted, hogy tulajdonképpen mi baja volt, vagy elkezdtél beszélgetni érdemben egy olyan kritikáról, ami téged azért foglalkoztatott, mert érintett. Most nagyon sok réti dolgot dobtál tehát itt fontos a kritikus személyek, amiről beszéltünk, fontos a hozzáértés. Az MGP ő nagyon tudott. Nagyon-nagyon.. Let nagyon, nagyon, hiszem, hogy színházende is végzett, pont az ándégek egyébként. Tehát ő neki volt Igen, ö, Igen. köze a szakmához. Volt. A nagy kritikusokhoz illetve azok az, az embereknek, akik most hitják a nem tudom, hogy mennyi, a, mennyi mennyire szakmaiak. Tudod, és mennyire, mennyire csak egy ember, aki leírja a véleményét, ami az égvilágot semmi baj. Az NGP-nél volt olyan, a, amikor a Danton halálát játszottuk, 25 éves voltam, nyilván nagyon fiatal hazutaival rendezésében, és a kamrába játszottuk, és ott úgy kezdődik, hogy a Danton az, a darab elején gyilkos akar lenni. Na most a Széke ki idejében akkor ezt tényleg úgy nézett ki, hogy itt egy órával előtte én már arra koncentráltam, meg is rekrutámasztottam, hogy, hogy hogy tudok olyan állapotba kerülni, hogy ilyen öngyilkosság közeli állapotba. De így kezdődött a darab. Na most ezek után a, a MGP úgy elküldött minket a, a Tenébe, hogy nem, nem, nem lehetett egyszerűen a zsebre tenni, amit mondott, és utána találkoztam vele, a felszabadodástéren, akkor, még úgy hitták, hogy szerenciek tér, mentem át a katonából a kamrába, ahol játszottuk, és állt ott kabátba hidegbe. Úgy nézett ki, mint breki. De tényleg úgy nézett ki. Na és áll, állott, és mondom neki, hogy jó, hát nyilván én tartottam, tehát egy kis szaros kölyök voltam, de jó estét kívánok, azt mondtam, hm -h -h -h -h. Mondom, a valakire? Azt mondja, mm -hmm. mondom, nem beszélgetünk? Azt mondja, mm -hmm. mondom, nagyon jó, hogy megyek Dantont játszani. Jó szórakozást, mondtam. <gül> szóval ő ilyen volt. Humora volt, tehetséges volt. Az, hogy most a bödörékről mit írnak, én azt gondolom, hogy nyilván vannak hibály, vagy voltak hibály, jobbak lesznek a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik két. De <gül> én azt gondolom, hogy nem arról írták a kritikát, amiről kellett volna. Tehát, hogy Même non, Rembrandti realitást várni. Jó, ugye tudnod kell, hogy én tegnap megnéztem azt, amiről beszélgettünk, ugye én azt tanultam a bölcsész Szkarom Poszler hogy nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete, <gül> e, és megnéztem, tehát tudom, hogy miről beszélünk. E, amikor téged fölhívtalak, akkor még nem tudtam, akkor e, két dolgot láttam, egyrészt, hogy olyan számokat produkált nézettségben, Igen, ami, ami ma teljesen elérhetetlennek tűnt, ugye 2017 a mi kis falunk tudott hasonlót produkálni az RTL klubon, akárhogy is nézzük, az három évvel ezelőtt volt minimum kalkula, az nem semmi. A másik pedig az, hogy akik írtak róla, azok egységesen döngölték a földbe parasztozták le, és mondták azt, hogy csinált magából hülyét a stól, és ezt a két dolgot párhuzamosan tapasztaltam, és azt, kérdeztem, azt kérdezem tőled, hogy a számokra várni kellett egy hetet, hiszen ez május 1 volt, de nem egy hetet, három napot kellett várni, nem is kellett olyan nagyon sokat várni, hülyeséget beszélt, az pénteken volt, ugye ezt azért tudom, mert én is ugye most már ismerkedem, ismerem a számaimat. Azt kérdezem tőled, hogy Kerestél-e, vagy találtál-e magyarázatot a földbe uh, Nem kerestem, gondolkodtam rajta. Tényleg soha nem írtak a ugyan. Uh, biztos, hogy van alapja valamilyen szinten, de én mondom még egyszer, az érzésem nem, nem hiszem, hogy csalhat. Tehát ezen a forgatáson, hogy ne szól, de ezen, ezen mi annyit röhögtünk, az első résszel sok baj van, elkapkodott volt, nem volt rendesen összerakva valóban. Annak egyébként van oka, biztos, hogy van, hogy leadnak van. egy részt, majd aztán a következő száz évben. valószínűleg Ennek az az oka, tudod, hogy, hogy a vírus miatt most a, a reklámozások is máshogy vannak, és ez egy kereskedni csatorna, és nyilván ezt befolyásolja. Tehát azt várják ettől a, a sorozattól, hogy ez olyan reklám érdeklődés vált ki, amit nem lenne érdemes most így van, Így van, így van, így van. Tehát ez, ez egyszerűen is lett, semmi más. Uh, de az első az egy teszt volt, vagy...? Ezt nem tudom pontosan megfogalmazni neked. Nem, az első nem egy teszt volt. Az első annyi volt, hogy egyszerűen nem szerintem még nem rázottunk bele, én sem találtam még a figurát. De az, hogy a, a ja, nem. volt. Igen, le, lehet, hogy tesség is volt, igen. Ez tesz is volt. Igen, vannak. Tehát, hogyha mondjuk ez nem hoz olyan nézettségeket, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta hogy berendeljenek -e És hogyha a netán véletlenül a számok nem lettek volna olyanok, mint amilyenek voltak, attól még a te véleményed magáról, a műsorról nem lesz más? Így van, ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy én, én és azokkal az emberekkel, a Márka, illetve a színősz kollégákkal, de mondhatom itt akár a, a Sminkes is, aki azt mondja, hogy higgyen hogy ez, ez neki hogy borzasztó. Tehát sok forgatásom volt már, ennyit az életükben nem nevettek, tehát nem létezik hogy ez ne hozza meg aztán majd a saját nézőközönségét. Úgy értem, hogy megértik a stílusát, az eltúlzottságát. Hát az inkinek nem tűnik fel, hogy egy 130 nem nem gyerek a fia. Tehát nem lehet, nem lehet reálba kritikát írni valamiről, ami egy abszurd. De azt gondolom, hogy talán nem is ők a hibások, hiszen ha magyarázkodni kell, akkor baj van. Le fog menni ez a hat rész, és én azt gondolom, hogy ez föl fogja -e robbantani egyébként itt azt a dolgokat. Azt mondj meg, hogy te az életedben hányszor buktál meg? Illetve azt döntsük az el, hogy mit nevezünk bukásnak, van. hiszen más az a bukás, amit más tart bukásnak, más az, amit te tartasz bukásnak, és van egy olyan eset, amikor a kettő egyben esik. Én nem tudom, nem, nem emlékszem, vagy lehet, hogy meg akarom magam védelni. Volt-e valaha az is olyan védelmi. színházi előadás, amit több előadás számra terveztek, de kevesebbet adták, és az, ez volt az, az oka? Volt. Az de nem volt. ez volt az oka? De ott nem feltétlenül magamra vettem, hát azt mondtam, hogy hmm. a rendezés nem jött vagy nem volt az egész jó volt-e valaha is olyan, hogy túlterjeszkedtél azon a helyzettel, mint ami neked adott volt, és nem akartál a rendezőnél rendezőbb lenni, de azt mondta... soha. Ez, soha. Az, ez egy ez fegyelmezettség kérdése, vagy ez az, az ember pontosan kérdése tudja, kérdése hogy a szemét kuka a szemét kuka, és nem akar szemétlapát lapát lenni, függetle attól, hogy hasonló funkció. Nem, nem az én dolgom. Tehát nekem, nekem bizony kell a rendező, És neked én ebből kell... a szempontból ki, olyan sincs, hogy mozdul a lábad, de visszafogod. De van, de olyankor szólok, olyankor szólok, hogy szerintem ez nem májás, ha nem de akkor meg... Akkor mégis is van ilyen. De ezt úgy hívják, hogy közös munka. Tehát ez nem a, ilyen, hogy én fölül rendezem a, a, a, a. a rendezőt, hanem... És ezt és ilyenkor keresztül. kalkulálod, hogy a másik hogy reagál rá, vagy nem? Persze, hát ez normálisan az ember észreveszi, hogy van -e erre nyitottság, vagy nincs. Na most az, hogy én 53 éves vagyok, és 30-valóan vagyok most már a pályán, a felém elég szokott okozni. Meg tudják, hogy nem szólok, hogyha nincs így, nem. De még soha nem érezted olyat, hogy egy autó 120-szal szágolt hátrafelé veled, és ennek rossz lesz a vége, ha nem szólsz? Nem, nem éreztem olyat még. Visszatérve a sorozatra... Akart-e bárkivel is beszélni azok közül, akik azt mondták, hogy ilyen mélyrepülése még nem volt a modern magyar sorozatgyártás legsötétebb pillanata? <hállt> nem, nem hagyt senkivel, Ezt eszembe jutott a HMD, ezt szinkronizáltam az életéről szóló filmben is, és egyszer eltúl, találkozott egy kritikussal valami étteremben is, ami elég volt, de nem, benne nincs ilyen arra. Nekik az a dolgok, hogy írjanak. Én azt gondolom még egyszer, hogy ez igazolni fogja ez a sorozat magát. Tehát én azt remélem, hogy majd valamelyik közülük a negyedik, vagy ötödik rész után revidiálni fogja ezt a sorozatot. És azt mondja hogy más, másnak láttam, másként ítéltem meg. Ebben reménykedem. Én egyszer voltam Bulgáriában, egy szerelmemmel, úgyhogy az előző szerelmemmel is voltam Bulgáriában, és porment a szemembe. És elkezdtem sírni és a második lány meg volt róla győződve, hogy én valójában az első lányjal való bolgár utamat síratom, én és hát minden jobban magyaráztam neki, hogy nem erről van szó, ő annál inkább meggyőződéssel hitte. Ezt azért vetem föl, hogy anélkül, hogy el akarnék veszni a te magánéletedben, vagy szakmai életedben, te mindegyik szerelmedet, mindegyik feleségedet és mindegyik munkahelyedet annyira szeretted és annyira voltál érte oda, amennyire az akkori tólandrás oda tudott lenni, érte? Én szerintem most nagyon pontosan fogalmaztál. Igen, az akkori életségű vagy az akkori fejlettségű Stólandrás. Volt-e valaha az is az életedben e tekintetben lojalitási kérdés? Nem értem a kérdést. lojalitási nem, kérdés, úgy. ugye az én anyukám, amíg erre módjában állt, és viszonylag hosszú ideig állt módjában, és azért pszichiáterhez csak 17 éves koromban mentem, azért eléggé befolyásolta az én párválasztásaimat, és megmondta, hogy mi ki, tehát ahogy a zakó nem rám való, úgy megmondta az anyám, hogy ki hozzám való, és ki nem, és ha bár ez nem befolyásolt, gyakorlatilag mégis befolyásolt. Aha. Ezt kérdezem. Nem, nincs, nem, soha nem volt érni. Az a. Nem akarok tőle semmilyen politikai nyilatkozatot, és vagy pontosan tudod, hogy nem is fogok, és nem is megyek ebbe az irányba tovább. De számodra, egy RTL Klub, vagy tv 2 uh, Nyilván nem. Uh, vannak határok. Azt hiszem, jobb. De mit jelent ebből a szempontból a határok? Az, hogy én a munkámat végzem színészként, vagy műsorvezetőként, és nem, nem politikusként, vagy nem semmi. Jó, magyarul arról beszélünk, hogy egyiken sem kéred számon. Vagy bármelyiken is ké, számunk magadban valamit? Tehát amikor azt kérdezik tőled, amit én nem fogok tőled kérdezni, hogy de hogy lehet egy olyan tévécsatornánál dolgozni, ahol olyan a híradó, amilyen arra te azt mondod, hogy én nem a híradójában szerepelek? Így van. Én nem, nem tudok más, mert a színészszerűt nekem dolgoznom kell. Nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam az embereket. És aki nem én vagyok, de ezt forszírozzanak, előbb-utóbb azt mondod, hogy vagy beszélgetünk másról, vagy ezt abba kéne hagyni? Hát igen. Ő valójában, aki téged ezügyben be akar so szorítani a sarokba, mit nem ért? <gül> <gül> Szerintem általában azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon erős az, aki kérdez, neki van egy nagyon erős elküldettsége, és őt személyesen, hogy én mondjuk miért vagyok itt. Ugyanez vonatkozik egyébként a VIX is? Hogy érted? Tehát ott is valójában, akik téges sarokba akarnak szorítani, a tekintetben, hogy mi a véleményed a volt direktorról, az valójában a saját véleményét akarja oktrojálni rád? Nem. A véleményemet elmondtam a volt direktorról. Én azt gondolom, hogy a legjobb döntés született, a volna hamarabb is, és akkor nem alkult volna ki ez a kellemetlen helyzet. De szerintem a rugby a Mennyire lebeg a te életedben a társadalmi szeretvállalás? Tehát a, tekint, a lebeg az azt jelenti, hogy hol igen, hol nem, adnak függvényében hogy. Nem, nem szeretek, nem, nem is szeretnék sem, sem, hogy úgy, úgy, úgy társadalmi szeretvállalást vállalni, anélkül, ami a, a, a munkám. Tehát a melómmal bármikor, bárhova odállok, egyébként nekem nem lehet. Tehát ugyanúgy van ilyen oldali néző és ugyanúgy baloldali néző. Mindenféle néző van, mind a kettő, azok ide emberek. Nyilván vannak, ő, egy, egyének. Tehát azt, aztán, hogy mind a kettőt szórakoztatnom kell. Amikor a szirtesági jelenete van ott van a kulka, de te is ott voltál, akkor amikor ott volt a kulka? Persze, hogy a mindig ott A kulkának volt társadalmi szerepállása, talán, ha módjában állna, akkor most is lenne. Te ezt egyébként egyénfüggőnek tartod? Igen. És azt gondolom, hogy mindenkinek magának kellett szemülni. Mindenki magának kell, és mindenki magának kell Ez semmi bajom nincs azzal, hogy a jelenilak volt ilyen, és azzal sincs, hogy másnak a... Más is, hogy összejárok-e azzal, akivel mondjuk nem értek egyet azon az oldalod. Mennyire meg esett meg a szíved rajta, miközben álmodban neked is bármikor, vagy nem álmodban trókod? Hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát nagyon szépen jön vissza, Jani, meg nagyon, nagyon, nagyon nagyon, remélem, hogy teljes értékű lesz, de, de nagyon nehéz látni őt így. Nagyon nehéz. Te mennyire félsz a betegségtől vagy a haláltól? sokáig nagyon féltem főleg a halától, de most már valamiért annyira nem félhető mennyire volt számodra földdobó élmény a bödöréknek a nézettsége amely valahol 1.200.000 környékén volt, mindjárt megnézem a pontos adatot miután láttam én és én is tudom a, do a dolga vagy tudtam, hogy mit a hiányosságai ezért, azért mit hogy megnyugtatott de, nem, megnyugtatni nem nyugtatott meg de lehetőséget kapunk a nézőtől arra, hogy ez folytatódjon, és már én még egyszer mondom, ezt tudjuk, hogy be fogja hozni magát ugye 1.209.596. Akik írtak róla, most itt ne legyen neve, az nem a Bors volt és nem a Blik, de ugye számon kérték a sorozaton, hogy nem volt maszk, hogy nem tartották be a forgatásnál az egészségügyi szabályokat, hogy dohányoztak, ahol nem lehetett volna mindezt egy olyan videó alapján, amit valaki az utcáról vett föld de egész beletartozott a forgatás is. Te ilyenkor mérges vagy, vagy azt Mondod, hogy ez is a munkád része. Hát figyelj, azt gondoltam, hogy ez megint is valamiről élni kell, és most ebbe bele lehet kapaszkodni, bele lehet rúgni. Besartották az emberek, hát mondd, figyelj, ott akiket egyébként lefotóztak, azok stábízták voltak, akiket nem lehetett maszk, meg akiket nem lehetett maszk. De nyilván ez még egy ilyen ország, hogy ahol lehet, abba bele kapaszkodnak és rúgnak el a kettőt. Azt gondolom, hogy csináltak még egy kis reklámot a sorozatnak. Ez őmében el tudod választani a fontos a fontos toltó? Azt remélem hogy igen. Köszönöm a rendelkezésre, állást? Én is köszönöm, János. Szia. Szia Köszi. Önök Stól Andrást hallották. 061-877-0877. Olyat, ahol énekel, olyat nem tudok önöknek mutatni, de a nagy utazást azt visszarakom. Hogy nézem, hogy van a -e Stól... Ha nem telefonálnak, akkor még van 62 másodperc, és hírek lesznek. Úgyhogy ez a 62 másodpercen múlik, hogy végül is önök hogy döntenek, iszunk vagy vezetünk. Rengeteg SMS-t kapok, úgyhogy el vagyok velük. Hát, még tizenöt másodperc. Töntöttek helyettem. Nem kell, hogy beszélgessünk. Minden nap kísérletén is a mindennap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 óra után és 4 előtt. A két időpont között, mármint nem 7 és 4 között, hanem a mostani és a 7 utáni időpont között dörő, tehát kisdkisr. fialajanaskukac, gmail.com Hirtelen rájöttek. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra. Jó reggelt! Jó reggelt. zseniális volt ez a riport, tehát uh, uh, uh, elszméleten nagy pályát futottak mind a ketten, azt kell mondjam. Át tehát fogom e... adni a úrnak. 061 0877 először. Kristof, akkor majd el is indított, ha nem lesz több. Jó reggelt. Jó, jó reggelt kívánok. Önnek is. Csak megszakadt a vonal, hogy a vagyok kőszegről. Jó reggelt. Kőszegről? Igen. Rövidesen ott leszek. Nem ma, de Az valaki jó. el akart menni kőszegre, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor menjünk kőszegre. Figyelek. Jó. E, Végighallgattam a stólandással valóban szegedzet, és most igazából én nem tudom már, a telefonon tudunk beszélni, ha van egy perc, ha meghal vagy, Hogy beszéltek itt az elején a ruhákról, hogy kinek mi áll jó. Uh -huh. Hárman vagyunk testvérek, és én mindig azokat a ruhákat kaptam meg, amit a bátyám kinőtt. <gül> Igen. És ez nekem úgymond... Fontos volt olyan szempontból, hogy lelkileg bántott, attól függetlenül, hogy most már a szüleim nem élnek. Tehát. Nem, hogy lelkileg mi bántotta? Hát azt, hogy mindig azokat a ruhákat, hogy van egy öcsém, van egy bátyám, nekik vettek újat, de itt mindig, én mindig azt kaptam meg, amit kinőtt a, bátya, vagy ami, ami a bátyám. És az öcsém milyen ruhát kapott? Ő újjakat, és én nem kaptam. És Ez látás, a középsőnek járt ki? Ez a középsőnek járt ki? Én vagyok a középső. Azért mondom, de hogy ez annak szólt, hogy ő a középső? Azt nem tudom, hogy szólt. Oké, ez lehet, egy fontos kérdés. Nem... Oké, nem tudta. Oké, igen, és? Figyelek. Tehát uh, lehet, hogy engem nem De ne, ne, értem, nem értem. A... értem. Izgalmasan alakul, igen. A másik dolog az, hogy... De sose beszéltek a... erről? A... Tehát itt most vége van a történetnek? Nem, csak azt mondom, hogy nekem ez a, a, a lelkileg nagyon bánt, és azóta is bánt ez a dolog. Hány éve ennek? Hát én 42 éves vagyok, akkor lehettem ilyen 11-12 Szóvá éves. tette akkor? Szóvá tettem, de, szóvá tettem, de jelentősége nem a 10 éves gyereknek. Nem hiszem, hogy van jelentősége. Ennek lehetett Más? anyagi oka? Nem. Mm. édesapám tanár volt és ő mindenképpen rá, erőtte, rá akart mi azt, hogy én tanár legyek, de én nem mm. akartam az lenni, én rendéglátásom. Ez, ez emlékszik, hogy hogyan viszonyultak a testvérei? Hát uh, hogyan viszonyultak? Ők igazából nem szóltak jogformán formás. Ez, ez, ez, ez maga a viszonyulás, tehát. akkor ez volt a viszonyulás. Nem, az Azóta se beszéltek Na, erről? Nem. Hány évig nem tartott beszélni. ez? Ez kb. 10 10-10-12 évig. És gyakorlatilag ez... Nem, ma... már meg tudtam magamnak venni. Értem, de ez gyakorlatilag majdnem nem elvezetett oda, hogy ezekben a ruhákban ön nem érezte magát annak, aki egyébként volt. Tehát, hogy annyira idegen engébe, volt a ruha, hogy... A... Lelkileg bántott. Ugy, ugy, ugy. De, úgy, úgy, úgy. De, de hogy ez megérződött, vagy érződhetett akár az önviselkedésén is? Hát a viselkedésemen annyira nem. Csak lelkileg bántott. Én ezt értem, dő, de amikor fölvette ezeket a ruhákat, akkor volt olyan, hogy dühös volt adott esetben öltözködés közben, igen. és boldog igen. volt, amikor levet között, mert hogy levehette azt, amit nem szeretett. Igen, szeret. igen, igen, igen. Igen, pontosan. Hát, ez faramuci lehetett. És közben soha se tette ezt szóvá. Nem az És az soha az a büdös életben nem kapott egy olyan ruhát, amit egyébként ön miatt vettek tíz éves kora után? Nem. Egy szép sem. Az édesanyja nem e, állt, vagy az édesanyja alávetette az akaratát az apjáinak, vagy az anyja ebben Így aktív van. részes volt? Hm. De nagyon makacsak voltak, de most nem akarom őket bántani, mert Nem bántja őket, az Isten áldja meg ezzel őket, nem bántja. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy ezzel tisztában voltak-e, hát nyilvánvalóan tisztában voltak, de egy azzal vagyunk tisztában voltak, hogy ez őre milyen hatással volt, az is kettő lehet, az egyik Szerintem, az, hogy... Ti... Szerintem, közben szólok. Ne. Szerintem biztosan tisztában voltak. De lenne. nem tulajdonítottak neki akkora jelentőséget, mint ön? Azt igen. Ismerős, csak más vonatkozásban a sajátanyám, pontosan értem, A amit másik dolog még, amit akartam mondani, hogy ugye édesapám tanár volt, és ő mindenáron rám akarta erőltetni azt, hogy én tanár legyek, de én nem akarok tanár lenni, mondtam neki, és akkor kaptam különböző szigorokat, most nem akarom itt ezt elmondani részletesen, na mindegy. Én vendéglátásban akartam dolgozni, és most ott is jelenleg most sikerült is. A nem ahol szoktam dolgozni. Hát kőszegen nem. Kőszegen nem. És mikor fog leközölt dolgozni? Hát szerintem pünkös. Nagyon bírom De a telefonát. Hogy... Nagyon bírom a telefonát, mert ez egészen pontosan levezethető az előző beszélgetésből. Nagyra értékelem az őszinteséget. Köszönöm szépen. Többé-kevésbé egy ilyen misort szerettem volna csinálni, mint amilyen ma volt. Nem, hogy ilyen misort szerettem volna, ha a mai lenne. Van-e bárkiben még eleng ele... Engedhetetlen a vágya megszólalásra. Jó, ezt a kisutazást még felrakom, mert nem tudom, hogy ebben van-e címadó dal, mert volt nagyutazás, akkor legyen ilyen kisutazás. De ez a film címe kisutazás cívi dal nincs. Van Wasis loss, szerelem, közjáték, okos fiú vagy, Kugelblitz, jönnek a cseszlovákok, Deimidis, ungarisek agruppe, kirándulás, rectime, mértestvérek, Baden-Ferbóton, séri, nehéz idők voltak néha visszajárnak. Kisutazási dob. Na hát akkor kisutazási dobbal zárunk. Jézd, ez 10 perc. Éjjön. Ez a kisutazási dob. Nem dob, dob. Hát akkor 9 óra 21-kor fogok önök több bucsot venni. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én már a Budapest Rádión is hallgattam, ennyi! Köszönöm yes, 21-nél nem tudok tovább itt maradni, mert fél tizenegykor dolgom van, de 9 óra 21-ig itt vagyok és most 9 óra 11 perc van. Nem Ferenc vagyok, és bennézést, hogy ilyenkor telefonálok, de úgy gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán betelefonáljak-e. De még jó. Egy olyan, tettem. Egy olyan kézésen, technikai, mert ugye a szüleim azóta tudják nézni a műsor, mióta szerepel a uh -huh. televízióban. Uh -huh. És a legjobb részek, azok lebaradnak egyes tiportokból a végigől. Uh -huh. És ez, ez, ami a rádióban követhető, azt ők nem tudják. van <coughs> -e a, a Spirit FM-nek egy ilyen soundcloudja, és ott meg lehet őket találni? Tehát a Spirit FM 87.6 az interneten, ha rámegy, akkor ott megtalálja? Az nagyon jó. Hmm. Próbálom őket a rádió felé terelni, hogy az kompletten lehet számot tartani ott, de ők a tévére az... az Egyszerű. Így van, így van. Egy másik egy megérzés, hogy én a Kalipszó óta hallgatom Önöket, vagy Önt, bocsánat, és ö, időnként mindig kaptam egy-egy bombont, ami egyre jobban ö, ilyen támasztott az ügyben, hogy ez a műsor, ez, ez, a, ez a rádióműsor, ami végig, Végig járta a, a rádiók útját, a kis rádiók és folyamatosan uh, kereste a megszólási lehetőséget. Igen. És, és uh, továbbra is csak azt tudom mondani, hogy haladjon ezen az úton. Hát nézze, ehhez két dolog kell, az Isten meg a szerencse, nem feltétlenül a sorrendben. Köszönöm szépen, hogy hívott. Mi ugye még se várunk. A vonatú, ne kilódul újra szállt rét 9 óra 19 perc 15 másodperc magyarul még 105 másodperc van szóval hátra ebből a mai műsorból ha valaki szállt másodpercbe Majd belefér hajrá ha nem fér bele akkor holnap Elindulunk, amit ma megtehetsz ne halaszt holnapra az éjbe már a vonatunk Az éjszaka, az éjszaka A puha testi éjszaka Monatunkat togózaja Mint régi barátokat Majd úgy fogad, majd úgy fogad Egy utazás az életünk Mondtad, hát megint megyünk, Nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, Az ébe megy a vonatunk, és az éjszaka, az éjszaka, A puha testű éjszaka. Vonatukat togózaja, Mint régi jó barátokat, Majd úgy fogad,